Most rámegyünk, amire rá kell ilyenkor menni. Azért ez az effekt mindig megvolt, tehát más rádióknál az volt, hogy az ember az autóban megnézte, hogy szó le. Itt nem az autóban, nézi meg. Elfogadom. Online. Nézze élőben. Itt vagyok élőben. Na jó. Hát akkor itt vagyunk élőben. 061 9 111 168 Ezt kell feltárcsázni, és pikpak kapcsolatba kerülünk egymással a föld bármely részén. Belejtet tehát Magyarországot és a külföldet. Minden külföld, ami nem Magyarország, bár mostani kormányunk szerint minden Magyarország. Aki pedig külföldnek tartja magát, hát arról jobb nem beszélni. Alapvetően kétféle ember van a világon, vannak a magyarok és vannak a hazaárulók. Tök mindegy, hol élnek. Azt, hogy ki magyar és ki hazáruló, azt nem az illető saját maga dönti el. Tehát még mielőtt azt hiszik, hogy önök magyarok, nem. Erről egy ilyen, nem abban az értelemben, hanem másfajta értelemben vett igazoló bizottság állít ki virtuális igazolványt. Férjét és Nessék, ma 2021. január... 22-én pénteken, Vince és Arthur napján én sem tudom, hogy magyar vagyok -e, vagy hazáruló. Származásomnál fogva zsidó vagyok, talán közelebb állok a hazárulóhoz, de azért ezzel ilyen mértékben az ember nem viccog. Mondanám, hogy én énekelek, de egyik se én vagyok. Ma tehát január 22-e van, ez a Keifei minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes a netezők, valamint Fiala János 14 éven olíjaknak nem felette, és igen korlátozott mértében ajánlott műsora, amivel imáron óvatal kell bánni, mert itt az interneten a korhatár is más, de van a jó ízlés, és a jó ízlés oda teszi a 14-es karikát. Minden esetre a médihatóság, innen csókoltatom, azt hiszem, hogy ilyen adókkal, mint én, sokkal nehezebben tudnak valamit kezdeni, amit én különsebben nem bánok. A korábbi bánásról is letettem volna, de hát állandóan kiemelkedő érdeklődést mutattak a tevékenységem iránt, hol kiemelkedőt, hol még kiemelkedőbbet. Ki lesz ma az első fogás? Busa, Ponty, Keszeg, Amúr, Angolna, Nőférfi, 061-9111-168 Ezt így lehúztuk. Ez a kejfejancsi minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, egy jelentés egy virtuális árbocskosárból, annak érdekében, hogy ki ismerjék magukat a világban, vagy épp ellenkezőleg. Annak érdekében, hogy egyáltalán ne ismerjék ki magukat a világban, mert ez kifejezetten könnyebséget jelent önöknek a napi életviterüket tekintve, mert végül is annyi rádió, tévé, újság, internetes lap tesz annak érdekében, hogy valós információkat adjon, és az csak szörnyű híreket mond. Meghal, megbetegedett, leomlott, lavina, sár nem tudom, hogy az is lavina, földrengés, cunami, mi van még? Pestis, kolera, mi van még? Kanyaró, rubeóla, bárányimrő, mi van még? Politikai értelemben, meg még diktatúra, diktatúrább, mi van még? Hideg, másoknak meleg, mi van még? Szóval dolog van. És akkor van egy műsor, amely ezt nélkülözi, ez nem a Kályha, vagy Kandaló tévé, hát, aki azt kitalálta, azért az nem semmi, de gondolják el, én egyszer voltam hármasban Koppelhágában, az momentán Dániához tartozik. És ott találtunk egy olyan tévét este, hát az nem volt hétköznapi, ezek a pihentő dánok, Különböző ágyakban, különböző kinézetű emberek aludtak. Ezt nagy valószínűséggel gyerekeknek közvetíthették, hogy legyenek szívesek tehermentesíteni a szüleiket, valamint a másnapi energiaadókat biztosítani, bár ha valaki a bödöcs valamelyik tréfáját megnézze, akkor rájön hogy a gyerekekben valójában valami természetes, összetételű drog van, amiknek következtében nem tudnak leállni olyan lentkerekes autók, amelyeket nem kell felhúzni, olyan elemes autó, nem kell elemet cserélni. De Dániában vannak olyan gyerekek, akik nem ilyenek, és nekik kandalló mellett, máshol, szabad ég alatt, szénakazalban, rekámíjén, egyágyas, kétágyas, Ágyban, szülőkkel, anélkül, barna tevével, struccal, egyedül, télapójelmezben, amiben csak elképzelhető különböző emberek aludtak, horkoltak, nem horkoltak, és ez minden este volt, talán kilenctől hatig, nem tudom, mert ugye amikor az ember alszik, akkor Dániában se nézi az alvó tévét de mint ötlet. Hát azért nem tudom igazán megítélni, mert én, mint felnőtt ember, ugye akkor tudtam volna megítélni, hogyha kiskorú lett volna a társaságban, de aki velünk volt, az nem volt annyira kiskorú, hogy ennek következtében aludt volna el. Mi magunk egyáltalán nem aludtunk el ennek következtében, de nagyon impresszív volt. Annak idején, amikor felmerült, hogy semmilyen rádió és tévé nem tart rám igényt, és azért előfordult ilyen, akkor péntekenként mondtam, vagy a péntekre utalva mondtam és Tibornak, hogy az ember seprű nyílben nem beszél, és ez csak onnan jutott eszembe, hogy én itt most már szövegelek hetedik perce. Azért gondolják el, nem tudom, hogy ki az önök közül, aki az elmúlt időben hét percen át monológot folytatott, oké, rendben van, az nem történt kamerák előtt, mikrofon mögött, de Számomra ez már egy annyira természetes közeg, hogy akár el is tekinthetnék tőle, de ha belegondolják, hogy én itt az itt levőknek azért nem tudok beszélni, mert sötétben vannak, nem látom a szemüket. Ugye az ember, ha valakinek beszél, akkor nem egy mozgó tájnak beszél, mert az egy űz is lehet, és űzeknek se beszél az ember, hanem szemeknek beszél. hogy ez hogy alakult így, nem tudom. Az ember szemekbe beszél, ezért nagyon zavaróak a művészek. A művészeket onnan lehet megismerni, hogy viselnek. Általában Uh, festőművészek, de különösen rockstárok szoktak művészek lenni, rockstárok valami Teljesen érthetetlen okból napszenveget hordanak lehet, hogy abban is alszanak. Dániában nem láttam rockstárokat ebben a műsorban, ezt csak onnan tudom, hogy nem aludtak napszeművekben. Ha napszemüvegben aludtak volna, akkor feltételeztem volna róluk, hogy vagy festőműveszek, vagy rockstárok, de nálunk Magyarországon a rockstárok nagyon gyakran hordanak napszöveget, ami azért zaború, mert nem lehet a szemükbe nézni, így aztán az ember azt se tudja, hogy ha a fejük, akkor egyébként igent mondanak-e, vagy elaludtak. Ez csak azért mondom, mert én tettem egy bátortalan kísérletet arra, hogy felajánljam önöknek, hogy hívjanak engem föl, de ez teljesen eredménytelen maradt, amitől nem fog megsértődni, de nem fog így sok idő eltelni, és a misar hétkor fog elkezdődni, és én valamkor 31 hét és hét között fogok befutni. Ma 2021. január 22-e van, a jövő hét még, ha minden igaz, akkor így megy le, aztán valamiféle nagy törődöm, puff, pif, paf, puff, puffról beszéltek negyedike kapcsán, vagy negyedikén, én ilyenkor még nem leszek itt. Hozzátéve, hogy azért változatlanul van egy olyan érzésem, hogy ez egy kész átverés só, hogy engem ennyi minden vesz körül, hogy érdeklődés mutatkozik irántam, úgyhogy én ezt a kész átverés azt azzal azonosítom, hogy egyszer idejövök, és belezárva az összes ajtó, és olyan lesz, mint azok az amerikai filmek, amikor az ember beállít egy lakásba, vagy iroda helyséből, és azt mondja, hogy Mr. smith keresi, és azt mondják neki, hogy itt Mr. Smith soha se lakott, itt egyébként soha se volt iroda, soha se volt lakás, és akkor az ember megcsípí magát, vagy csinál valami mást, felpofozza magát, és megpróbálja felidézni azokat a napokat, amikor ott lakás volt, vagy iroda, benne Mr. smith -szel. az én esetemben ilyen keyerék vannak itt, szóval én egyelőre még egy tízes skálán azért tízesre messze nem hittem el azt, hogy ez így marad le attól, hogy tegnak nagy horderejű tárgyalásokat folytattam korábbi partnereimmel, akik közül szinte mindenki visszatér. A Nieder-Müller félek kerület, ha minden igaz szívességi éterhasználó lesz, mert hosszú bonyolul történet, majd meg kell osztani, de ők az én jelegi backgroundom miatt nem akarnak velem szerződni, de én azt mondtam, hogy akkor ne szerződjünk, beszéljünk pénz nélkül. Az ember, mint a csekonics, elegáns. Karácsony miatt van bennem némi aggodalom, mondvár, hogy azóta se került elő és nem tudom, hogy nem a hatyú fújtuk el ezen a héten, majd ki fog derülni, de Zugló is megtér hozzánk, a Fűrjes is megtér hozzánk, nem mindenki pénzért megtér hozzánk, a, Isten, meg. a Városliget ZRT, Benne Gyorgyevics Benedekkel, így aztán kevesebb fizetést kell kapnom Innen, ami mindig megnyugtató azok számára, akik engem átvenetéleg alkalmaznak, különös tekintette arra, hogy egy bizonyos idő után alappal vagy alap nélkül megfelelő rész aláhúzóan dohanetán kísedelembe esnek, akkor azt mutatta a történelm, hogy időnként képes voltam nagy nyilvánosság előszóváltató tenni bizonyos tartozásokat. Nem elegás, de hatékony. Jó, oké, okay. akinek nincs tévé rádió műsora, hogy a hajtson be pénzt, a tasnád is aktív már. Sohajtottam. 11. perce dumálok, és senki nem telefonált. Hála jó Istennek, 20 perc múlva felhívom a Filipovat, és csak fölveszi. Hoztam magamban inni valót, nem szedtem le róla a márkajelzést, pedig hát, ha valamire figyelnek az atv akkor az az, hogy véletlenül se legyen a Teodóran márkajelzés, így aztán az, hogy Teodóra, azt nem is hallottak leszedem róla. Tudják mit? Ha megszólják a ház elejét, az ne a teodóra miatt legyen. Annyi minden megszól, miatt megszólhatják a ház elejét, kell nekem egy ilyen termékmegjelenítés. Mi lenne, ha csak rádió és tévémisorok számára olyan ásványvizeket gyártanának, amely nincs termékmegjelenítés? Ezért még plusz pénzt is el lehetnek érni hogy nem telefonálnak, így azt sem tudom eldönteni, hogyha én ezt egyébként más adón hallgatnám, akkor a szellemesnek találnám, vagy -e azt sem, hogy az ember, hogy 12. percet dumál azért, hogy baromi unalmas dolgokat beszéljen 12 percig, azért az elég nagy uri úgyhogy most tudják mit, átmenetileg ezt abba is hagyom. Megkérdezhetném a barátnőmet, de hát ő elfogult. Tulajdonképpen nem baj, hogy elfogult. Azért, amikor majd ettől a zenéi arculattól megválhatok, azért akkor nem leszek nagyon szomorú. Konkrétan a Dankú rádióban érzem magam. Jó reggelt! Szia, Palguda József vagyok! Jó reggelt. Hogy lehet az a dolog, hogy az interneten minden szabad, és, és mégis kötött az, hogy milyen zenék vannak? A, Kudom, megmondom neked. Ide, az, a, az a YouTube a, a YouTube az úgy figyel a jogdíjakra, hogy na, és nem lesz kiátszva a YouTube, mert hát ez egy jogtisztelő állomás már mindenki jók tisztelő, aztán a legkülönbözőbb balhék vannak mégis, e, és múltkor a petmetene miatt letiltották az egészet, és megkérdezték tőlem, hogy február 4-ig, megkérdezte, hogy miért, én tudom, de nem mondhatom meg, hogy addig nem-e volna-e kedvem, e, hát ilyen, ilyen, ilyen népdalok, meg nem népdalok között tölteni az életemet. Az ember egyfolytában azt nézi meg, hogy akinek a szerzeményét adja, az éppen hány éve halt meg, ez egy nagyon szórakoztató foglalkozás, aztán mintha egy sielő, amikor kihagy egy kaput, és utána diszkvalifikálják, remélhetőleg negyedike után ilyen problémáim nem lesznek, illetőleg biztos, hogy nem lesznek, mert akkor abba hagyom ezt, mert ez nagyjából olyan, mint a magasarkú cipőben közlekednék, nem tudom, hogy áll nekem, nem kényelmes. Az, hogy negyedike után elképzelhető, hogy tehát van valami megállapodásra lehetőség, Mert Én mondom, nem? Igen, egyszer mondom, nem, nem bocsáthatok ja, részletekbe. De nem az a dolog lényege, hogy ez súdba dugom. <gül> súdba dugom, sutba dugom. Ez egy új kifejezés. Súdba dugom, és ennek nincs semmilyen szexuális tartalma. Súdba lesz dugva ez a zene. Néha nagyon szomorú a műsor, olyan, olyan zenék vannak már persze, amiatt, hogy a hangulata egy, egy ilyen csendes zenekar. Kicsit olyan, mintha egy ilyen népi búcsú lenne, végül is ezt is ki lehet próbálni. Tehát, Hát, ha az amit ember, az, az ember ezt... széklábat farag, akkor végül is nem tök mindegy, hogy népi búcsúban teszi ezt vagy a New Yorki metropolitenben, na jó, az utóbbiban De várjál, várjál egy kicsit kézzel, hogy akkor meg elmondom a másik felét, hogy hogy lehet egy ilyen rádiót hallgatni, már, már tíz napja készülődöm rá, hogy most már végre működjön, és most volt reggel először úgy a kezembe, hogy egyszer van egy telefonom, arról megosztom az internetet egy tabletre, mert az nem képes, ugye két szimpkártya kéne bele, Na akkor az megveszi az internetet, onnan viszont elérem azt a pontot, ahol megnyomom, hogy hallgassa -e élőben, mert az meg a tableten megjelenik, de a telefonon meg nem. Tehát a telefonon nyitnám meg, ott nem tudom úgy hallgatni. Úgyhogy most már megy. Ez nagyon frank, jó minőségben. Ez teljesen rendben van, ugye ebben a konglomerátumban, ahol én dolgozom, Rokona Klub rádió, nem közeli, de nem is távoli és amikor egyszer valaki bolgár aki egy halhatatlan lett, tehát a bol bolgár gyöngy valamikor egy élő személy volt, most pedig egy olyan élő személy, akiről uszodát is elnevezhetnének, ugye sportolókról szóttok időnként életükben elnevezni. Ma már igen. Létesítményeket, ami kicsit furcsa, mert hogy életében fogalom már vált, és egyszer arról volt szó, hogy valaki Balatonalmány. De mehettek? De mehetsz? Nem tudom. Igen, mert bocsánat, egy kapuba állott, ráfigyelek, csak integet csak a kamionat be kell indítani, és be ezek szerint Magyarországon vagy? Nem, Németországban vagyok, és a. És Németországban a... az kiabálod, hogy bemehetek -e, és akkor válaszolnak Igen. magyarul? Nem, most nem válaszolok magyarul, de ennél a rengetegen dolgoznak magyarok. Úgyhogy nem lehet tudni, hogy kihez szól az ember hozzá, aki tud magyarul, meg nem tud magyarul. Jó, mert én még Németországon sosem kérdeztem azt, hogy bemehetek-e egy vadidegentőm, abban reménykedtem, hogy ő németül fog válaszolni, és arra nehezen tudtam volna reagálni, de oké, rendben van, te egy másik Németországban vagy. Na egyszer, mint század kiderült, hogy valaki balaton úgy fogta a klubrádiót, hogy egy eleve valami emelkedő lakott, akkor odafölrakott egy hokedlit, a, holdo, a hokedlire rakott egy hordót, a hordóba beleszúrt egy zászlót, a zászló végéhez hozzá egy villámhárítót, a villámhárító végére rárakott egy varjút, a varjuba belekötött egy horgászsinort, és ennek következtében képes volt Balaton Almádiban is hallgatni a klubrádiót. Ami azért ebben a 21. században nem semmi, de hát van egy bizonyos korosztálya, mely az internetes rádiózás iránt, hát valljuk be őszintén egy tízes skálán egyes érdeklődéssel mutat, és hát számukra kaszát kapát kell föltenni a ház háztetejére, hogy foghassák kedvenc adójukat. Na de most gondolod, hogy én meg tíz éve hallgatom interneten a Kejfajancsit. Hát egy teljesen elvetemült. Mert már nem volt más lehetőség, és kiderült, hogy ez most meg már a fő lehetőség. Melyik városban vagy a sok közül? Gammertingenben, ez zingmaringen vagy 15 kilométer, aki a felső Dunán, a Dunai Hajós ha nézte a tévében valamikor, akkor ott volt a horgászverseny, amiben Konz Gábor volt a Dunai hajós. Milyen, hát van azon a között, milyen pandémia idején külföldön lenni, ami manapság olyan nagyon sok honfitársónak nem adatik meg, egy másik kérdés, hogy te dolgozzol, ugyanúgy, mint Szijjártó Péter, de közben nem ugyanolyan körülmények között. Én egy ilyen szigetben vagyok, mert ugye a kamionosokat azokat nagy becsben tartják, mert ha ez nem lenne, akkor megállna az élet, tényleg nem volna kaja. Én autógumival vagyok most itt, amit nyilván felszerelnek, és ha ez nem lenne, akkor nem volna miben közlekedni. A WC papírtok ez szóval, semmi nem jutna el, minket tökéletesen külön terelnek és külön engednek mindenhol egész Európában, hogy mi haladjunk, minket nem állítanak meg. Természetesen a másik oldalon meg nem találkozunk kétfogás szintjéig senkivel, hanem egy peksi fal mögött becsúsztatom a papírokat, ott megkapom a másik papírt, egyszerűbb a munkánk, mert kevesebbet kell irodázni, minket segítenek minden módon, ahogy lehet. Így egy olyan szigetet képzelj el, ami áramlik folyamatosan minden céghez bemegyünk, de nem találkozunk szinte senkivel, gyorsan elintézik a dolgoinkat és mehetünk tovább nagyjából, semmi nem nagyjából az a szisztéma valamint, amit télem elmeséltél nekem pár hete amikor sétáltunk a domboldalon? Hát annyira, hogy a gördülékenységnél most Ausztria határán a, a személyautókat ki közülünk, minket egy külön sávban hogy mi lassítás nélkül menjünk tovább. Mikor jössz vissza? Haza? Ö, holnap egész nap még menni fogok, és úgy délután körére haza estére. Óvatosan, film. Remek, betart! Azt akartam mondani, hogy betartja. Az A betűt már én tettem hozzá. Hát most ez a zene utána kicsit fura. bónum Maria Ha azt akarják, hogy ne legyen zenek a hívják fel a 061-911-168-ot. Ritkán szoktam ilyet mondani, hát hoztam más zenét is. De Tájpó Negatívot, vagy Penedájz Losztot, épp úgy nem fognak hallani, mint Komár Lászlót, vagy Pájér Fantasztikus vendéggárda verbuválódott össze a jövő hétre, de minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adásnak hát az ember pénteken miért beszél a hétfőről, csak azt akarom mondani, hogy remélhetőleg a jövő héten is lesz még műsor, mert... Mert... 061-911-168 Figyelek, ha valamire... Jó reggelt! Jó reggelt, Horváth Kétel. Hát még az átérés időszakokban szeretnék volna, erről megkérdezni, amit ma reggel itt felvetettél ezzel az, az átlányzak katszabban, hogy, hogy miért nem szerződnek az valamelyik széggel, aki boldogan fizetne nekik, mert a, mert, a, mert a YouTube az egy, az egy másik tészta, tehát azt e, aki ehhez ért, el tudja nem. neked magyarázni. Van egy csomó dolog, akikkel meg lehet egyezni, és van egy csomó dolog, akikkel meg nem, nem értek hozzá bonyolult. Nem is ne. itt most, hanem még az acv a cv tehát nem, nem most a most a hanem amikor az ACV-nél volt, de minden műsorban most itt a mai napig mindenféle olyan átszányzéket is, amin nincs, semmi rajta, és szerintem bármelyik átszányzégek voltak. az, azt az az nem tudom, halvány lilagőzöm nincs. Jó, hát mindegy, hát ez, az, az, az, akár, hogy ott nem érdekes, a másik, amit szeretnék, hogy gyorsan mondani, hogy hogy az, az évvel kapcsolatban most az a hír ugye, hogy nem írják Jóvá jegyeiket az első fél évet, hanem majd febrál elsője és 15-e körül ő, után fogják jóvájegyeik. És azon gondolkozom, hogy nem az lesz -e itt a történet, ami mondjuk nekem tetszene, ami nem talán a színi filmben, a Jancsó filmben ott volt az az utolsó percekben, hogy ugye a, a Rózsa Sándornak a bandáját összefogták katonának, és akkor ö, azt mondta, hogy tudják, hogy melyik a Rózsa Sándornak az az embere, azt mondta a legfelső hadur leíratába a szirágyi sziborációt, az ezredes sort, hogy távol létében kell egy ember Sándor, a legfelső hadur a vezér, és elkezdenek kursuszótát énekelni azok az emberek a, a csapatból, akik tényleg a Sándor emberei voltak. akkor rögtön kiderül, hogy voltak azok, és akkor a szirágyi fölemeli a kezét, azt mondja, a, a csapat többi tagja elnyeri mértékű üzletését. Késés, és így, így akkor az egész Hát ez Ball lehetséges, lesz, Péter? Ugye, működik, működik, én csak működik, abban reméket, igen? igen. Pár azt akarom mondani, hogy nem az a kérdés hogy felvált egy hogy... Azoknak egy-egy jóvá fogjuk írni, akik most az új egyetemre megyek. Jó, Péter, figyelj, minél hosszabb lesz a történet, annál hosszabban nem értem, már az elején se értettem. Tehát a tenkes kapitányához elmenni az eszeféhez, az lehetséges, de ott én a követési távolságot akkor arra rakom, hogy már hallan se hallom. Kedden reggel nyolckor szarka Gábor lesz a vendégem, ennél egyszerűbben fogom jó. megkérdezni, és ennél egyszerűbb lesz remélhetőleg a válasz. Ez jó, most hát... rettenetes volt, egészen borzasztó, akár is szólhatott volna helyett. Ez a küldökei Néked egy nápoi dal, de mégse az Music by Gershwin. Nagy szerencs, rengeteg Gershwin zenén van, amiben nem énekelnek Mert amiben énekelnek, az megint probléma comes to radio headed by George, ay, Kershwin, ay, ay. America's leading modern composer who brings <tosan> <up> <tosan> a <tosan> <indyat> <tosan> review of present-day music. This program, sponsored by the makers of Phenament, the delicious chewing gum laxative, will be heard twice weekly, Monday and Friday at the same time. Under Mr. Gershwin's guidance, we shall hear his own melodies and those of other leading composers of the fascinating world of music and the theater. As to Mr. Gershwin himself, We need hardly add that he is famous as a pianist, a composer and a man of the theater. of the famous Rhapsody. <tos> lesz. Énekelni, csak gondolom lesz belőle. Jó reggelt. Ön ismeri azt a magyar mondást, hogy néma gyereknek anyja se érti a szavát? Bocsánat, jó reggelt, kívánok, Téter vagyok, elnézést. Semmi gond. Azután érdeklődöm, ha van már ilyen adata, visorral kapcsolatban nézettség, hallgatottság tekintetében az első két hét, nem ugye két hét két hét hát eme Igen, az elsőnek volt kiemelkedően az, az több tízezres. A 23 -i, 23, 23 december. Igen, Igen, a december 23-ai az több tízezres volt, és azóta szerényebb lett. De azt is el kell, hogy önnek mondjam, hogy miközben azokat a kérdéseket, amiket ön föltesz, én is folyamatosan fölteszem magamnak, de igyekszem ettől relatíve távol tartani magamat, mert az a versenyfutás, ami például az ATV-vel ott volt bennem, hogy éppen hányan nézték a Civil A Pályát, majd utólag kiderült, hogy ennek az igénye a világában semmi jelentősége nem volt, én mégis képes voltam, nem tudom, milyen mértékben feszélyezni magam emiatt és hála jó Istennek, itt nem mondták nekem egyetlen számot se, nyilvánvalóan nem ülnék itt, hogyha senki sem hallgatna, de az, yeah. hogy az ember erre utazzon, és az elmúlt időben én nagyon utaztam erre, attól egy kicsit eltávolodnék, hazudnék, a ha tagadnám, hogy nincsenek olyan hiúsági szempontjai, mint amiben ez van benne, hogy hallgassanak. 4 millióan, de nem hallgatnak 4 millióan, és egy tízezres eh, nagyságrend az, ami, ami hosszú távon vagy rövid távon célnak tűnik. Ennek a bűvítése nem lenne könnyű, de az, hogy ennyien vannak egyáltalán, ezt is sose gondoltam volna, csak feltételeztem volna. Az első műsor az meg volt a duplája, ha nem a két és felszeres. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm. Viszont, viszont, hallásra. viszont hallásra. Most zenei szerkeztek, úgyhogy csönd lesz. Szeretnének hallgatni Offenbachot? Telefonáljon az, aki Offenbachot szeretne hallgatni. Jó reggelt. Jó reggelt! Akatos István vagyok, jó reggelt! Mi tisztelet? Az előző telefonhoz szeretnék kapcsolódni, legalábbis gondolatvilágban. Ha megoldjátok ugyanazt, amit tavaly is már működött a Kejfeján csinál, hogy minden adás felkerül a tanklandra, és utólag is visszahallgatható, akkor lesz egy olyan másodlagos felhasználásod, ami szerintem akár összemérhető magával az élőadásnak a hallgatottságával. Írd meg az illetékesnek, nekem ez bonyolult. Megtörtént. Oké, okay, rendben van. Akkor én ezt iktattam, és nem tudok vele mit kezdeni. Végülis nekem elég, hogy vezetem a repülőt, hogy mit rögzít a fekete doboz, az legyen a fekete doboz gondja. Én csak abban reménykedem, hogy az azt rögzíti, amit én egyébként csinálok. Előbb valaki telefonált, hova lett, leesett a horogról. Éh. Senki nem akartok akod hallgatni. Mindjárt ezen olyan nagyon nem csodálkozom. 061-911-168, bármilyen témában. Térnek az akadémikusok és a professzorok is. Amikor én jöttem, akkor 5 fok volt, és által meg lesz a duplája, de ma hidegebb lesz, mint tegnap volt. Rövidesen felhívom Filippov gábor Filipov Filippov Gábor után pedig felhívom Navracsis tibor de amíg felhívom Filippov gábor addig még nagyjából van, igen, annyi pont, addig a 061-9-111-168 az önök rendelkezésére áll. Éljenek vele! 061 9 168 Tegnap nagyon tevékeny voltam, Tegnap letudtam, meg ma reggel a tevékenységemnek a 90%-át, amit egyébként e, mikor kezdődik a hét? Hétfővel. Tehát a hétfőse volt túl aktív, a ked, a szerda egyikse, egyik se, de tegnap és ma reggel én meghallgattam a Klubrádió összes ismétlését, és közben vasaltam, hát ez egy gőzölős vasaló, így aztán, amikor a gőz jött belőle, addig nem hallottam a műsorrészleteket, azokat megpróbáltam kitalálni. Ennek következtében nem tudtam rájönni, hogy a Pálinkás mai műsora, mikor volt ismétlés, és mikor kezdődött. Nekem nagyon tetszett ez az átmenet. 061 911 168... Ajánlom magamat, ha élnek vele jó, ha nem, akkor Görsfőim fog itt klimpírozni. Kedves Fókusz, azt tudom neked mondani, hogy minden adás felkerül a soundcloud.com-ra. Rá kell keresni a kejfejancsira. Keres rá, és rajta van. Én itt a földön csinálom a műsor, tudod, hogy ilyen soundcloud-ra nem megyek rá, vagy ha rámegyek, akkor már nem fog kítélni. 061 911 168 van valakinek egy 8-as vagy 9-es sorszáma, fogalmam nincs, hogy eddig hányan telefonáltak. Vár bárki a doktor úrra? Döröpont fiala Janos Kukac, gmail.com Nem akarok fenyegetőzni, de ha nem telefonálnak, akkor offemba akad fogok játszani. nem jön fel, elég értelmesen tudok keresni. Csak a tavalyi adásokat lehet megtalálni. Legalábbis nekem csak az sikerült. Ádám, hogy kell csinálni? És... Küldjön nekem egy linket az Ádám, és akkor megnézzük, hogy hova lukadok ki. Elküldjem Ádám a fókusznak azt, amit nekem küldtél? Jó. Rövidesen elküldöm neked. De egy dolgot azért hogy mondjak? Mondják Az emberek ki... Az emberek 99% 90 azért úgy fog keresni a hogy a keresőbe beírja, hogy És ha nekem most nem jön föl, pedig célzottan keresem, főleg, hogy tartanad, az rajta van, más se fogja megtalálni. Nekem nem? mondják, hogy rajta van. Én sose hallgatom magamat a soundcloud de szeretném elmondani, hogy én magamat egyébként sem hallgatom. De rendben van. Mihez kapok tájékoztatást, írásban küldöm neked tovább a telefonom. 061-911-168 Én megmondom Önöknek őszintén, hogy az nagyon jó leszem, amikor Niedermüller Péterrel beszélgetek, a Navracsicsal, a Filipovval és bárki mással, de alapvetően szeretnék Önökkel beszélgetni. Fogalmam sincs, hogy miről. Tehát legyen egy olyan rádió, amelyben meg egy tévé, rövidesen lesznek valószínűleg vendégek is, például személyesen itt lesz, az SZFE koncellária kedden, hogy, hogy legyen itt valami olyan élet, ami nem a való világot tükrözi, mert a való világ az nem teljesen olyan. De nagyon jó tudják, ez hihetetlen, hogy milyen, milyen hipokriták vagyunk. Tehát, hogy oda vagyunk, vagy egyesek oda voltak az RTL klubnak a himnusz közvetítésért, és akkor ha megkérdezték ugyanezektől az emberektől, hogy de mit szólnak ahhoz, hogy ugyanez a csatorna, vagy ennek egy leánya, vagy fiúja, vagy fia, ezt a való világot közvetít, ugye a kettő vajon nem oltja ki egymást, tehát nem ebben az értelemben, se nem hipnusz, se nem való világ. A hétköznapi élet, ha itt megjelenne, én nem lennék ellenére. De magamat nem fogom fölhívni. Az az, amikor így belebeszélek a mikrofonba. Egy, telefon még belefér. Ó, nem lakunk be. Legyen a jövőjét. A jövő zenéje. tegnap néztem a Barcelonának a mérkőzését a nem tudom kivel. Azt nem mondom, hogy úgy én is tudok focizni, mint hogy a Barcelona focizott. De hát, tudják mit? Hát én ne akartam hinni a szememnek. Annyira Ugye a messzi az nem játszik, hála a jó Istennek? Én kifejezetten drukkoltam, hogy győzzön a másik csapat, ahol a kapus mindent kivédett, két-11-est is, meg olyan labdákat, hogy nem is értette az ember, hogy honnan voltak neki ilyen megérzései. De hát, ahogy a Barcelona focizott. Most kezdjünk arról beszélgetni, hogy ezért mennyi pénzt kapnak. Nem. Nem. Ezt a demagógiát ezt hagyjuk meg másoknak. Most, amikor már egyáltalán nem telefonálhatnak be, mert más lesz, most hívom fel szíves figyelmüket, hogy én nem tudom mennyire aktívok a Facebookon, azt nem nézem meg, mert attól általában ezt nem fejezem be. Az az aktivitás, annak a felét hát csoportosítják a telefonálásra, én azzal ki lennék egyezve. költem fókusz önök is felolvasom még nem csináltak felhasználó levet, ez a link a 168 új oldalához dörödöm dörödöm suncloud.com user kurvasok szám ha rákeres a kejfejancsér akkor először van a spiritefemes s jönnek fel csak lejjebb kell görgetni vagy trekket választani hajrá Ez, ez nagyon rendben van. Jó reggat! Jó reggat! azt mondták az ilyenre, hogy ez nagyon megbanírva. Mihez legyen tehetsége, vagy mihez van tehetsége a lányodnak? Fog zonkorázni? Én szeretném, hogy valamilyen <coughs> hangszerrel megismerkedjen. Nekem ez hiányzott ellen az életedől, ami egyben egy jelzőtény is, hogy ne, ne, ne, -e ki az én marít. Szeretnélek megticsérni, mindenkinek jobban hangja ezzel a telefonnal, leszámítva a tiéd. Te továbbra is úgy beszélsz, mintha hol túlsó oldalán lennél. Ott felejtett volna téged a Pink Floyd. Nem sok erre új telefonod, most hát, azzal jobb lesz. Hát én ismerem ezt a telefonodat, szerintem megbántod azért, ez is produkálhatna ennél jobb hangot. A te életedből kimaradt a tanítás, vagy, vagy hogy zenére tanítottak volna téged? Ö, teljes metűben. Én autodidakta módon az elméletet sajátítottam el egyetlen is a koromban, de hangszerem nem tanultam. Egyszer Et, iskolában egy lány kezébe állt a hogy olyan volt az egész. Mennyire büszke apa vagy? Én néktelenül. De te egy személyes fiú vagy, te nem beszélsz a családodról. Nem, nem, nem, nem, nem hiszem, hogy ez közérdeklő lenne, vagy közérdeklődése. Figyelj, Gábor, hogyha én most leadnám a lányot tegnapi pancsolását, vagy nem tudom mikori pancsolását, amit én tegnap néztem volna meg, azért azt gondolnám, hogy ennek a műsornak a nézettsége növekedne. Az lehet, de ugyanez érvényes az alanyos kisztitek a hív. A micsodára? Az aranyos kis cica. Ne, ne, ne, kis ne, kis ne, kis ne, nes, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Figyelj, ne haragítsad magára egy a lányodat és az anyját, hogyha netán alszanak, akkor sem. Nem aranyos kis cica. Nem, nem. Nem is azt mondtam. Ha azt nem? mondom, hogy amit sokan, sokan néznek, vagy ha, mert nem biztos, hogy attól még közérdeklődésre tart. Nem közérdeklődésre, de ha valaki rossz és megnézi a lányod fürdését, én konkrétan aggódtam, hogy ez az egész nem dőle föl. <fízd> Az is. Én visztem bennem. lábakon állt az az egész, de az a tengeri vihar, amit abban a, abban a csónakban okozott, az, az lenyűgöző volt. Igen, Azt így. árult el nekem, és közelítünk az Egyensúly Intézet felé, képzeld el, én egy ilyen Egyensúly Intézet Facebook olvasóvá váltam, nem állítanám, hogy a nők a nőklapja sokkal jobban érdekel, vicc volt, um, hogy um, gondolsz -e bármit, a lányod iskoláztatásáról, ami hála jó Istennek, vagy sajnos meg fölrész aláhuzandó, még odév van. Igen, túl túl sokat is. <kül> ez a. Tehát, hogyha már itt tartunk, ez. ez ott, tehát, itt találkozik a magánéletes a Tehát én mindig arra. Azt letesztelem magamon, hogyha a kapcsolatban valamit gondolokat akkor hogy a saját életemben hogyan övetül le, és azt, hogy mi a gyerektervezésnél, a gyereknevelésének a, gyerek a tervezésénél kiemelt hangsúlyt megtetünk arra, hogy legyen forrásunk és tudásunk arra, hogy, hogy tudjuk azt, hogy milyen oktatási intézménybe jusson, és ezt most tervezgetjük, amikor még csak 15 hónapos, ezt egy ez valamit jelent. Tehát igen, mi nagyon sokat beszélünk róla, a terveket készítünk, hogy milyen iskolába fogják. Ugye ez abban van összefüggésben, hogy van egy paromi hosszú tanulmány, és van egy viszonylag rövidebb összefoglalója, ez a, a hull jelent meg D. Kovács Ildéko tollából, de aki 60 oldalon akarja elolvasni, annak is módjában áll. Ez a kellene egy kitörési pont Magyarországnak, és ez sok mindenről szól, és ezt most konkretizáltuk éppen a telányodra, mert hogy egyébként különböző dolgok kapcsán az oktatásról is szó van benne, mint ahogy több minden másról, nem tudom, hogy mindről szót ejtünk, de oktatás, egészségügy, digitalizáció, fenntarthatóság. Készültem, tanár úr? Igen, igen, teljesen megvizetettem. Filipov Gáborral beszélgetek, vagy ő beszélget velem. Menjünk, az anyját most hagyjuk ki, ez nem lesz udvarias, de hagyjuk ki, Mit tettek a te szüleid a te oktatásod kapcsán? Mi az, amit jól csináltak, mi az, amit csinálhattak volna másféleképpen, miközben az időben visszamenni már nem tudunk? A, az oktatási intézmény kiválasztásában én azt mondanám, hogy nagyon szerencséjük volt. Hát én egy erős közepes gimnáziumba jártam, ahol éppen akkor indult egy tehetséggond, úgynevezett tehetséggond, ahol nekem hatalmas terencsé volt a tanárokkal. Melyik volt? Ez a színiai másodály amely meg 100, nem is tudom, 30 éves lesz két év múlva. És egészen tényleg az iskola történetének egyik legjobb asztályába járhattam. Hogy lett kiválasztva? Hogy lett kiválasztva? Szerintem ebben szeretett játszott az, hogy édesanyám is oda járt, mielőtt a Szovjetunióban taroltam át, és jó emlékeket őrzött róla, és valahogy én akkor egy kicsi voltam, és borzasztóan nem érdekeltek az ilyesmit. És ők valahogy tudomást szereztek arra, hogy itt indul egy ilyen tőleges osztály. Ez a nyolc osztályos láznaka az egyik nyitó éve volt. Tehát ez volt a imárzint történt, hogy az első nyolc, nyolc osztályos osztály. És akkor valahogy el, el, elküldtek ennyi a valami kultáris felvételirá, és ott szerencséne volt, és becsúsztam. Mit köszönhetsz a színjeinek? Rengeteg mindent. A... Nem a, nem a lexikáris tudást. És ezt nem nem, nem tárít kötelességből mondom. Tehát nem az volt az érdekes, hogy mit találunk az érettségre, hanem borzasztanál is és ilyen osztályhatárok rá a közösség volt. Nagyon bíztattak és serkettett, serkettettek minket arra, hogy mi ne csak így tartsuk a fejünket és ebből betöltsük a tudást, hanem, hanem közösségben működjünk, kezdeményezünk, művészeti Projektekben részt vegyünk, mert ezt így mondanak, akkor nem így mondták. Én tanulhattam latintam, aminek ami egy nagy volt például. Jó, nézzük egy másik a oldalról. A... Én nem tudom, hogy a magyar oktatás mennyire hagyja magában azokat a negatívumokat, vagy negatív jegyeket, amelyekkel kapcsolatban ti az intézetben megjegyzést tesztek, de az én középiskolai tanulmányaim nagyjából abban a szellemben, a szellemben, tehát azzal a konkrét leírásra voltak leírhatóak, amit te, illetve ti írtok, ugye arról volt szó, hogy az egy tanára jutott diákok számában ugyan jól állunk, de a fiatal tanárok arányában sereghajtóak vagyunk. Ugye nekem nagyon sajátságos volt a tanárokhoz való viszonyom, mert ugye én kizárólag gyakorló iskolákba jártam, ahol permanensen előfordult, hogy tanárjelöltek tanítottak annak az összes pozitívumával, negatívumával, mondván, hogy akkor járták ők maguk is az iskolát, viszont ennek megvolt az az előnye, hogy nem voltak rögzötségeik, és hát ők nagyon fiatalok voltak, viszont maguk a tanárok azok nagyon idősek voltak, annyira, hogy amikor az apácaiból kialakították a kollégiumi rendszert, akkor nagyon sok tanár azért ment el, mert közvetlenül a nyugdíj előtt állt, és a kollégium kiképzése okán egy sorosztály megszűnt, az óraszámuk csökkent, ez alapján a nyugdíjukat másféleképpen meg és mentek a Treffortban, meg a Szélrózsa minden irányába, hát nagyjából hasonló iskolában, mint az apácai volt, ami mindig ott volt a legjobbak között. A Radnóti az eltekintetben, ahol nem volt, meg hát az már más idő volt, én ugye ötödiktől jártam az apácaiba, de akkor is idős tanárok voltak. Az, hogy a tanárok életkorának a megoszlása, ma is ilyen, miközben lehet, hogy közben volt átmenetleg változás, az minek tudhatóbb? Hol vannak a fiatal tanárok? Nagyon egyszerűen meg tudom neked fogalmazni, rohadtul nem a pedagógus pálya, és az emberek jobb híjel mennek. Nyilván itt most átlagról... de aki, fe, aki ilyen főiskolára vagy egyetemre jár, az aztán mindjárt pálya elhagyó lesz, vagy nem is járnak kellő számban ilyen egyetemekre se? Nem járnak kellőszámra, nem azok járnak, csak akiknek kellene, és rengetegen elhagyják a pályát. Uh, és még egy probléma van, hogy aki kiárja elhivatott pedagógus és felkészülő módszertanilag szemléletileg mindenben, hogy belekerül egy olyan rendszerbe, egy olyan struktúrába, ahol azonnal visszelökik a 70-es évekbe. Nem, és hangsúlyozom, hogy nem arról van szó, hogy rossz emberek vannak a táján, hanem arról, hogy van egy ö, rossz Pedagógus képzés, egy nagyon rossz pedagógus ö, életkilátás ö, szisztéma, és ö, van egy nagyon rossz rendszerű ö, oktatás, ami, ami amikor te megpróbálod kihozni a gyerekekből a bennük és lehetőségeket, az orrodra kopint, hogy na de hát az érettségi már itt van közel, és le vagy maradva 8 órával várjus. Mitől lesz ebben változás? Mi ezen dolgozunk a, elég régóta, és elég sok embert bevonva. Mi azt látjuk, hogy ö, ö, egyszerre több ponton kell hozzá nyúlni a rendszerhez. Ebből nem titkolom, hogy szerintem az egyik legfontosabb az pont a pedagógus képzés. És itt a pedagógus képzés alatt azt értem, hogy az egész pedagógusi szakmának a prestízsétől, anyagi megbecsültségétől, kiszámíthatóságától kezdve a bocciáltani tudás bezárlásáit, itt, itt oszta tudnék erről beszélni, de valószínűleg egyébként a következő alapokban rengeteget beszéltük, majd a lefér más után készítik ebből az anyagokat. A kettes pont, az egészségügy, ahol az van leírva. Bocs, bocs, a, a, csak hogy miért találjuk az oktatást, amit tényleg egy nagyon fontos dolog, ugye ennek a megatrendindexnek, amiről beszélt, és aminek a nevét nem én adtam, ezt most ennek ugye az egyik fő tanulsága, és ezzel a magyar oktatási rendszernek az egyik legfontosabb jellemzője, hogy egy dolog az, hogy mennyit költünk az oktatásra. Magyarország ebben a szempontból a közérdelem ellentétben elent, nem egy kiugró rossz hely, tehát viszonylag sokat költünk az oktatásra. Itt az a lenni, hogy milyen rendszerben ezt a pénzt. És itt van a probléma, hogy a, a mély helyezésünket ebben az Európai Unió országait Vizsgáló Indexben az rontja nagyon, hogy ez a pénzt, amit belevettünk az oktatásba, borzasztóan rosszul használjuk. Fel, Jó, figyelj, a, a... Mit, hát, figyelj mit, nem is kell nekünk, hát elvileg van nekünk időnk, jövőhetünk meg több. Maradjunk itt. Ez a, ez a megatrend index, ami az összefoglaló név és az a rész, amit én olvastam, elkezdtem olvasni a másikat is, de rájöttem arra, hogy abban nem fog eljutni semeddig se. Legalábbis az rossz, például nem szól arról, és nem tudom, hogy ez lényeges vagy lényegtelen, valami asszonyi nem teljesen lényegtelen, hogy Magyarországon például az elmúlt időben nagyon két dolog, a struktúrát illetve nagyon érdekesen alakul. Egyrészt az alapítvány és a magániskoláknak a létét az állam kifejezetten gátolja, tehát olyan jogszabályokat hoz létre, amelyek nem kedveznek a magániskoláknak, viszont hihetetlenül kedvez az egyházi iskoláknak, amelyeknek az arányát én nem tudom megmondani, és nem is hasalok, de, de, de rendre úgy tűnik, hogy valójában a világi oktatásnak ki tudja, mekkora a részét még képes lenne az állam felajánlani az egyháznak, amelynek az okát inkább nem értem, mint értem, erről ez nem ír, vagy ha ír, akkor az összefoglalóban nem volt benne. Ha erről van gondolatod, attól tartok, hogy van, illetve akkor mond meg, hogy ez például miért nem szerepel, vagy ha szerepel, akkor csak az én hibám volt, hogy az összefoglalót néztem, és nem e, mélyedtem el a részletekben kerülképp. Most egyébként nagyjából a, a tarolóknak úgy, úgy hozzávetős, a 15%-a tarol valamilyen egyhez intézményben. Ez ugye egy olyan tehát az ilyenfajta indexek, ez egy úgynevezett kompozit index, ami nagyon sokféle mutatót számolt össze az alapján Az ilyenek azok, azok korlátozott mértékben szoktak a magának a struktúrának az elemzésével foglalkozni. Tehát ez arra jó ez az index, hogy nyomon lehessen követték a különböző, tehát a minőséget mérő különböző számoknak az alakulását. Magyarország hosszú távon képes javítani például az oktatási helyezését. le lehet mérni azt, hogyha meghatározott irányú reform a akkor az mit fog eredmény? Van ezzel kapcsolatban hát. valami szám a világban, hogy ez egyébként hány százalékon szokott lenni, vagy ennek semmi értelme? Semmi értelme, hát nagyon-nagyon eltérő országokat, és nagyon eltérő oktatási lát. De annak van a... oka, hogy miért engedi át az állam az egyháznak? Szerintem nagyon-nagyon sok oka van, az egyik az, hogy... Miközben ő adja hozzá a pénzt, tehát nem arról van szó, hogy megszabadul valami tehertől, meg is szabadul, meg nem is. Igen, a, tehát ennek, ennek több is lehet egyszerre, azért azt említsuk a korrekció hogy van Magyarországon hagyományos, hogy nagyon olyan elképzelés, ami nem teljesen alaptalan, hogy a történelmi egyházaknak jelentő szerepük van társadalmi szolgáltatásoknak a biztosításában, tehát az egyház nagyon sokféle tevékenységet részt vesz, ami egyébként borosztóan hasznos hozzáteszem, és az egyházi iskolák közül nagyon sok egyébként a, a közvélekedésen ellentétben végtelenül progresszív és nagyon jó oktatást biztosít. Tehát nem itt úzódik meg a korszerű és az elevult oktatásnak, vagy a poroszos és a készség alapú oktatásnak. De ha már a, itt tartunk, a, akkor te egyébként az egyházi oktatásnak az ismérveit épp úgy ismered, mint a világjét? Tehát ott, is, ott például tájékozott vagy a tanárok átlag életkoráról? Tájékozottnak semmiben nem mennék magam nevezni, mi, mi intézményekre lebontva is vizsgálunk uh, oktatási modelleket, és például nagyon jó kapcsolatban vagyunk többekhez intézménynek a, a, a vezetőjével, akiknek a munkáját látva egyébként az egy nagy megvilágosodás, hogy ami így a rúzságcikkekből az embernek a fejébe eljut a dekházi iskolát és nemekházi iskolát felemeléséről, ez egy nagyon leegyszerűsítő kép. Tehát a, az egyik leg nyitottabb a legfelvilágosultabb ö, iskola, iskolai oktatást, vagy tanulási környezetet. azt például Rubovszki Rita teremtette meg, a patrórának a főigazgatója, aki, tehát amely egy egyházi iskola, ö, de egyrészt ö, elképesztően látványos integrációs tevékenységet folytat, tehát nem igaz például az, hogy egy egyházi iskolát azért hoznak létre, hogy a cigányokat ne kelljen tanítani, ö, van erre nagyon sok ellenpélda, Másrészt pedig olyan pedagógiai személetet visz az intézmény, eh, amit szerintem nagyjából követni kellene Magyarországon, és ez rámutat egy másik fontos problémára a magyar oktatási rendszernek, hogy személyfüggő nem a rendszer jó, hanem vannak olyan emberek, hogy a rendszer ellenében tudnak jó oktatási környezetet létrehozni. És a magániskolák? Alapítványos iskolák. Ö, iskolák? A hát hogy az elhelyezkedésük a struktúrán belül? Tehát, volt már Tehát amíg, amíg az egyházi iskoláknak most egy trendjük van, konjunktúrájuk, rossz a kifejezés, addig az alapítványi iskoláknak és a magániskoláknak a konjunktúrájáért nem tesz a kormányzat. De mi az, ami optimális volna? Hiszen nem, mi nem a jelenről beszélünk, hanem arról, ami egyébként kívánatos lenne. Van-e az Egyensúly Intézetnek e tekintetben víziója? Uh, van, illetve részben készül. Uh, nyilván nincsen egy öröketszetkén, ami azt mondja, hogy 2% egyházi iskola, 30% magániskola, és a maradék meg ilyen olyan, olyan. Itt az alapelvek nincsenek lefektetve szerintem. Tehát, hogyha megkérdezel egy politikust arról, hogy mi az oktatási rendszernek a feladata, a célja, mit, milyen gyerekeket várunk tőle a jövőre nézve, akkor én nem fogsz tudni választ Egyébként, hogyha nem Európa Süstibor vélemény érdekel, mert ő biztos, hogy neki van erre valamilyen választ, csak hogy egy oktatás politikai szereplő jelen pillanatban. de nincsen egy jövőkép arról, hogy egyébként mire használjuk mi az oktatási rendszert. Az oktatási rendszer ez egy ilyen úgynevezett nehéz alrendszer, amit mindenki utána csak veszíteni lehet vele, viszont nagyon sok pénzt És pont ezért nem foglalkoznak vele, miközben azokban az országokban, ahol, ahol lett egy normális oktatás, vagy vezetnek ezekben a rakszorokban, ott gondolnak valamit az oktatási rendszerről, azt mondják meg, hogy milyen gyerekeket szeretnénk, hogy kijöjjenek ebből a dobozból, ebből a fekete dobozból, és az egész struktúrát úgy de ugye, hogyha ezt nézzük, a kifújálat akkor kifújálat. ugye avval szembesülünk, hogy a felső oktatásnak a primátusa a romokban alapvetően szakmunkásokat és olyanokat próbál, előállítani azt az idézvéles értelmében az állam az oktatás révén, akik viszonylag hamar munkára foghatóak, akiknek a képességei és a készségei ugyan lehetővé teszik azt, hogy magasabb szinten is dolgozni tudjanak, de alapvetően az alapkészségüket hozzák létre, és a felső oktat... Nem, nem, nem, bocs, nem. Ez egy nagy probléma, tehát van, olyan sok minden amit mondasz, és más anyagainkat is érinti. Magyarország egy egyes pont Magyarországon van egy ilyen kérdés nagyjából a 90 es évek óta, hogy diplomás túlképzés van, jó szakmunkásokra lenne szükség. Ennek a számok ellent mondanak. diplomás munkanélküliség ma nincsen, ellenben a diplomások sokkal többet keresnek más európai országokkal összevetetet, tehát ez a úgynevezett diplomás bérprémium. De, sokkal de mit mondtam rosszul, van én, nem mond. Mond. én nem azt mondtam, hogy nincs így. Mondom, mond. mondom, mondom tovább, akkor a második pont a szakmunkások képzés, ahol átszerelik ma a fiatalokat, az azt gondolja, hogy a szakmunkás képzés azt jelenti, hogy, hogy csökkentsük a közismereti és a készségtárgyaknak a, a, a szerepét, és valamilyen konkrét szakmunkás e, tudást adjunk a okay, Rendben, valahol e tekintetben tévedtem, de maga az átirányítás. Nem az a lényeg, hogy tévedtél. most hát nem az a Tehát ez nem egy verseny. Én csak azt akartam mondani, hogy az oktatási rendszerének a problémái, azok például a szakmunkás is kiterjednek, rossz minőségű a szakmunkás képzésünk, ez abból látszik, hogy a, a végzett munkásainak a jelentős része, az betanított munkát végez ma egészen azért, mert nem versenyképes az a képzés, amit ott kapnak. Például pont azért, mert valamiért azt hiszi a magyar állam, mert nagyon hosszú ideje, hogy a szakmunkás képzés azt jelenti, hogy nem tudom tudjon jól gyárszalagot szerelni. És ennyi, miközben a szakmunkásoknak is átváltható készségekre, kommunikációs készségekre, emocionális készségekre, lényegében ugyanarra van szükségük. Mint adottnak, hogy És akkor nem beszéltünk még az egyetemeknek az alapítványi formába való áttereléséről, amely ugyan a te nem szerepel, de ha adott esetben struktúraváltozásról van szó intézményi szinten, oktatási szinten, fenntartási szinten, akkor hozzá kell nyúlni majd ahhoz a szisztémához, amely ezekben a napokban, hetekben, órákban, években alakul ki ki tudja milyen okból, most már nem merek semmit sem mondani, hát ha valami rosszat mondok, meg egyébként is 7 óra 32 perc van, ahogy látom a jövő héten személyesen, és így az éttelen keresztül is találkozni fogunk, nem fogunk unatkozni a gyereket, pedig minél többet fürdessétek, vegyétek föl, és szűkört számára tegyétek lehetővé, hogy lássák, és akkor nekik kifejezetten jó kedvük lesz. Anyának is addát késcsokomat, jó? Hát, A is át fogom adni. Önök Filippov Gábort hallották. Igen. Jó reggelt! Jó reggelt! Navras és Tibor fog velem beszélgetni, vagy én fogok vele beszélgetni, nézőpont, kérdése. Új, oldalá... Jó Új oldaláról ismertem meg, mert ez a Joe Biden-en, az Obama adminisztráció tér vissza indexnek írt írásában, abban olyan oldalát is megcsillantja, ami korábban nem volt, mert a 14. sorban, minden esetre a legelején, azt írja, négy év kitérő után remélik az amerikai politika, és ezen belül is az Európai Unióhoz fűződő viszony ismét a régi, a II. világháború után időszakban megszokott lesz, és ugye ez ilyen kurziváva van is, tehát a hülyék számára is kiderüljön, hogy a Navras mit tart fontosnak a világban. Majd jön a kérdés. Vajon megalapozott-e a vágy? És akkor az ember azt gondolja, hogy jön és Tibor, jelentős férfiú, és oldalakon keresztül megadja a választ. Erre jön Navras és Tibor, és azt írja: Tényleg arról van csupán szó, hogy Donald Trump szétrombolt egy amúgy optimális együttműködés, és Biden, valamint a demokraták érkezésével minden helyére zökken. Kérdőjel. Azok számára, akik nem akarják végolvasni ezt a cikket, szerintem nem. És arra kíváncsi lennék, hogy hány olyan ember van, aki itt hírte abba is hagyja, mert valójában ugyanazt a kérdést teszi fel, mint ön, ugyanakkor nem akarja elolvasta, mert nem, nem, nem annyira érdeklődés azt mondja, hogy hát ez a Navras is, ez jó jófej, mindjárt az elején megmondja, hogy ki a gyilkos, és akkor nem is kell tovább olvasni a krimit. Erről az oldaláról még nem ismertem. Nem nagyon szoktam internetes újságokba írni, de ezt mondjam, más, ebben a műfajban szerintem ez egy hasznos dolog, mert az ember én is, ahogy olvasom a rengeteg az rengeteg az ilyen internetes újságokat, rengeteg olyan ígybekezdek vele, amit valójában csak átfutok, és ezért gondoltam, hogy hát ha ezt is az ember egy piros lámpánál mondjuk csak átfutja, és akkor lássa a megoldást. De hogyha meg valakit érdekel, akkor utána részletesen ebben kifejtem, hogy szerintem miért nem. Ugye az a dolog lényege, hogy tulajdonképpen ez, ez egy Európa kritika? Nem. Um, no, Na, átépenesen igen, de persze, hiszen, hiszen Európa Kinek a szemszögéből van. íródik ez az írás, kedves Navracsics? A műzes átlagpolgár. Nem, ne, hát ne, számom... nem. Ez egy európai ember írása, ez egy amerikai ember írása, egy afrikai és ázsiai a legkevés, legkevésbé, de honnan nézi ezt az egészet? Melyik földrészről? Európából, Európából? Európából a csalódások, vagy a nem is, az illúzió elkerülendő illúziót, a De ugye illúzió, amiről alapvetően. Én ezt értem, de Igen. amiről alapvetően ír, és összefüggésbe hozza az Európai iránti érdeklődés csökkentésével, ha rosszul olvasom, az előbb a Filipovnál is lebőgtem, hogy valamit jól láttam, de mégse jól, akkor javítson és majd kevésbé leszek okos vagy okoskodó, hogy kell nekem mindent elolvastam, hogy, hogy betett ennek az Európa-Amerika viszonynak, vagy Amerika-Európa viszonynak, hogy megszűnt az a dualitás, amit a Szovjetunióval való izé-bizé létrehozott, és annak a helyére nem került olyan, ami amerika érdeklődését annyira felkeltette volna, hogy ne inkább Afrika, illetve Ázsia iránt érdeklődjön. Egy közt ezt olvastam ki az ön írásából. Igen, ez így van, ez az egyik tényező, de ez egy kicsit olyan, mint amikor egészen Amerika felfedezéséig tulajdonképpen a földközi tenger volt a, a világ közete, vagy a világ egyik közepe, a az úgy és fő kereskedelmi útvonalat, Aztán Amerika felfedezése után, pár évtizeddel és századdal később, fokozatosan átkeződött a kereskedelmi útvonalat, a jelentős kereskedelmi útvonalak az Atlanti-óceánra, és a földközi tenger országai, nevezetesen Olaszország. Bár kifoglalkozott már 18. században az elentei köztársasággal egyáltalán. Miközben 500 évvel korábban pedig kibetője jelentős hatalannak számít. Ugye ön három ez tényezőt mond, de ezek között van összefüggés, ugye arról ír, hogy az európai integráció a második világháború után ideológiai okok, valamint gazdasági szempontok. De ebben eléggé igen. jelentős szempontot kap ez a dualitás, ami megszűnt. Igen, ugye a ge geopolitikai okokból az, az európai integráció jelentőségét azadta, a, az adta, hogy az orosz-amerikai vagy szovjet-amerikai konfliktus fronton alában elhelyezkedő országokról volt szó. Gazdasági szempontból az, hogy ez egy, ez egy nagy egységes piac. Hát ez még nagybit, a kiválása után is egy olyan 420 430 milliós piac, ami, ami nagy, ez majdnem kétszerese az Egyesült Államok piacának. Azért ez egy vonzó piac lehet, ha ez egy robusztus piac. De hát az, az, európai, az európai piac már több mint tíz éve súlyos recesszióban van. Nem nagyon, nem nagyon van gazdasági növekedés, nem pörösszel a fogyasztás. Tehát ebből a szempontból sem olyan érdekes már. És, és hát nyilván ideológiai szempont azt jöttem, hogy ez az egyetlen, ami megmarad, főleg a Biden-féle időszak alatt, ami ugye Trump alatt ez, ez gyengű, nagyon látványosan, hiszen Trump nem szerette a multilaterális diplomáciát és a multilaterális politikát helyette a kétoldalú kapcsolatok, tehát államközi kapcsolatokat favorizálta érthetően, hiszen a kétoldalú kapcsolatokban az Egyesült Államok tisztában és nyersebben tudja érvényesíteni az erejét és az értekeit, mint egy, mint egy multilaterális, többoldalú több kapcsolatban Ez ez most meg fog maradni, az is valaminnyire már látod Biden beítetési beszédében, is, ember sokat sejtetően azt mondta, hogy majd megjavítjuk a szövetségeinket. De hát én szerintem ez szóvirágoknál sokkal többet akkor sem nagyon fog jelenteni, hogyha az Európai Unió vezetői most már gyakorlatilag nem vallomásokat fizethetnek Washington felé az Egyesült Állandóan. Ön azok közé tartozott, vagy tartozik, emlékeim szerint, aki Donald Trumpot nem az ördögtől valónak látta, ugye ebben az is benne van egyébként, hogy ehhez a Trump-Biden dualitáshoz, ehhez azért boldog-boldogtalan hozzászól, aki elolvas ezt, azt az írást, miközben egyébként ehhez alapvetően nem ér, de elolvas néhány oldalt, és akkor mindjárt azok közé tartozik, aki azt gondolja, hogy ilyet hozzá, ilyen emberből sok van, én igyekszem nem ilyen lenni, és ha ilyen vagyok, akkor rájutok a kezemre. Azt kérdezem öntől, hogy miközben egy sor folyamat lelassul, vagy megváltozik, melyek azok a folyamatok, amelyeket ön független attól, hogy arról egyébként a magyaroknak egy része, vagy az európaiaknak egy része más véleménnyel volt, sajnálja, hogy lelassul, vagy más irányba fog menni? Hát én nagyon sajnálom, az, hogy az amerikai, európai biztonság rendszer leértékelődik. Én nagyon sajnálom, hogy az Európai Unió leértékelődik, de, de attól, hogy sajnálom, nem, nem mondhatom be a szememet. Tehát az hogy az Európai Unió ma egy rohamosan előregedő. ahogyan szokták is néha az amerikai, az én kicsit sem mondani, hogy a Európa világmúzeumává kezd válni. Ez valóban sajnos egy kicsit ilyen öregek vagyunk, nem vagyunk innovatívak, Fokozatosan, és ennyire rohamosabban veszítjük a súlyunkat a világban. Gazdasági teljesítmény, népesség, csak a minden tekintetben. Egy-két olyan terület van szerintem, ami még megmaradt, ami nem annyira nagysághoz, már hogy területi nagysághoz, hogy egy extencizások kötött, és ebből sokkal-sokkal többet lehetne tenni, de azt látom, hogy ebben is egy kicsit nehézkes, egy kicsit a Európa, és én ezt nagyon sajnálom. Ugyanakkor, már múlt héten beszélgettünk arról, hogy, hogy optimista vagyok, vagy nem is tényleg azért van ebben is egy optimista csavar. Én az emberiség történelmét, amennyire ismerem, Európának voltak nagyon-nagyon-nagyon rossz időszakai, mm. amikor már tényleg úgy történt, hogy már és mégis minden egyes alkalommal tartta Tehát van valami az európai állandó, uh, állandó dekadenciávétéiben és té és dezintegáciáté veszélyben valami olyan kreatív erő, ami idő elől aztán átfordítja egy, egy nagyon dinamikus ismét mozgatódású. szívesen végighallgattam, de a kérdés nem erre vonatkozott a kérdés arra vonat. A kérdés arra vonatkozott, hogy milyen folyamatok vannak, amelyeket ön sajnál, amelyeket a, a a Trump megkezdett, és a mostani adminisztráció ja. valószínűleg visszafogja, különös tekintettel arra, hogy ugye az írásának a, a címe is az, hogy nem Joe Biden tartja e tekintetben egy nagyobb halmaznak, hanem, hanem mindazt, ami az Obama nyolc évével volt kapcsolatos, és annak a, az atmoszféráját látja visszatérni, amikor lehetséges, hogy meg is fog valósulni. Én azt kérdezem, mi az, amit sajnál ami abból adódóan, hogy más fogja hordani a kalapot, nagy valószínűséggel nem úgy, vagy biztos, hogy nem úgy folytatódik, mint ami elkezdődött, független attól, hogy annak nem minden eleme volt adott esetben pozitív, vagy azt nem mindenki látta úgy, mint ön, aki egyébként ehhez mélyebben ért, mint mások. Európai szemmel néző, vagy megpróbálja amerikai szemmel? Akármint Európai a... szemmel semmit nem sajnálok. Tehát a Trump, Trumpi négy év Európa szempontjából egy, egy nehéz és rossz négy év volt, szerintem. Az ő, az ő gondolkodásában Európának nem volt különösebb szerepe, és tekintettel arra, hogy ő az amerikai gazdaság feléletését és a gazdasági vezetőszerep újra megszerzését tűzte ki Európa általában, egy, még ha, ha, ha nem is... Ha nem is legyőzendő ellenfélként, de kellemetlen konkurensként volt számon tartó, ugye, ahogyan beszólt uh, merkelnek, ahogyan ahogyan beszólt Junker-nek, és ez egy nem kellemes partnerség volt. Ha amerikai szemmel nézem, akkor, akkor ezt el tudom képzelni, hogy az amerikai egy része, pontosan a, az amerikai gazdaság ér, éle, felélesztése érdekében tett uh, kísérleteit pozitívumnak tartják. De összességében én a Trump és Obama időszakot úgy hasonlítanám talán össze, hogy szerintem, Trump szakpolitikailag jobb elnök volt, aki a kommunikációban patasztófális volt, és ezzel lerontotta a szakpolitikai eredményeit. Obama szakpolitikai szempontból gyenge elnök volt, aki a kommunikációban zseniális volt, és ezzel jelentős mértékben felhúzta a szakpolitikai eredményeit. Tulajdonképpen el is szakadhatunk Amerikától, bár ö, a cikk ugye erről szól, mert bizonyos szempontból folytatódik az a beszélgetés csak egy részét tekintve, de ott nagyjából ugyanabban a szellemben, mint ami Filipov Gáborral folyt. Amit ön Európa kritikaképpen elmondott, az azért a beszélgetéseinkből így ebben a formában, bár ez kétségtelen, hogy különböző aktualitások mentén haladt, néha elhangzott, de azért olyan semmás megjegyzés, mint amit ma tett, azért ritkán tett. Ezzel milyen mértékben van tisztában az Unió, és mi minden történik annak érdekében, hogy ebben változás álljon be, miközben nem egy Európai Egyesült Államokról beszélünk, ahol van egy másik elnök, aki erre hirtel rájön, hanem van X ország, fogalma nincs. Európa hány országból áll? 20, 30? A EUN e kívül? Vagy az Európa nem, Európa Európai Unió. Un... Hát maga Európa. Hát, ugye az van az a... Európai Unió 27 országból és áll, Pontosan a... hány európai országban vannak, a Mm. Körülbelül 40 Attól hogy hol az Európa határát, ugye megint. Tehát a kaukázusi országok, hogy Európahoz tartoznak vagy nem. Ugye Grúzia, Örményország, ami keresztény országot, és az Európa, úgyhogy <gül> bizonyos szempontból ők Európához tartoznak. Mennyire foglalkoztatja az Uniót, és most nem a bizottságot kérdezem, mert ez nem a bizottságban manifestálódik Európa, az, amit ön az előregedésével és az ezzel párhuzamos dolgokról beszél? Miért foglalkoztatja? Nem. Mennyire foglalkoztatjuk? Mennyire? Ö, jelentés, részében. jelentés részében, de kicsit tanástalan. Az Európai Unió azért tanástalan, mert a, amely nagy kérdéseket foglalkoztatják, azok foglalkoztatják a tagállamokat is értelemszerűen, és a tagállamok egy része azt mondja az Európai Uniónak, hogy te ezzel foglalkozzál, mert ez nem a te dolgoz. Ezért az Európai Unió bársább egy része olyan, amelynek orvoslására magának az Európai Uniónak valójában nincsen eszköze. Hogy más nem hogy a demokrácia ilyen. Ugye ezt szoktuk mondani, hogy nem bevándorlókat kéne beenkedni, hanem a, a születésszámok kellene felpörgetni. Másik oldalról pedig elmondjuk, hogy a szociálpolitikában ne szóljon bele az Európai Unió, mert ezt a És hát az előző években is láttuk, ugye migráció egyrészt a... a az Európai Unió ne engedje be a migránsokat, azonnal állítsa meg a toleráns bevándorlási politikát, másrészt pedig a migrációs politika legyen tagállami hatáskör, és abban ne szóljon bele az Európai Unió, hogy ki hogyan szabályozza. Mert az Európai Unió ebben az esetben, hát nem mondom, hogy igazságtalan vádolni tehetetlenséggel, de egy nagyon nehéz helyzetben őrlődik hiszen azonosítani tudja az európai problémákat, de csak nagyon-nagyon kevés eszköze van ezek a megoldására. Jó, e, önnek vannak olyan mérőszámai, mérőszámai környéleti a Filipovnak is vannak, ami nekem nincs. Közben azt lehet látni, hogy a helyzet nagyon lassan, de romlik? Nem is annyira lassan, gyorsulom, de romlik. Tehát az európai országok, vagy maga az Európai Unió világgazdaságban foglalt súlya, vagy helye, vagy akár a világnépességében, vagy gyakorlatilag bármilyen bár, innovációban képviselt e, részaránya zsugorodik, folyamatosan zsugorodik, és ahogy az szokott lenni az ilyen folyamatoknál, egy darabig ez lassul, ez a folyamatosan egyre szélesebbé teszi Mit gondol erről saját magáról? Tehát, hogy, hogy majd a Münchhausen báróként kihúzza magát, nem akarok hülyeségeket mondani, Igen. de mi az, ami ez ellen hathat -hat úgy, hogy közben Közben a politikai viták okán, mert ugye itt most egyebek között arról is szó van, hogy adott esetben politikai szűk látókörűség. ...nek esik áldozatául az Európai Unió, de ő ezt nem mondta, itt valójában arról, leginkább arról van szó, hogy miközben nagy valószínűséggel mindenki látja azt, amit ön, már akik értenek hozzá, ezt vagy lebecsülik ennek a mértékét, vagy pedig a napi politikai fennmaradás érdekében olyan kompromisszumokat kötnek, amelyekkel hosszú távon ebből a helyzetből nem lehet kikerülni. Én ezt látom, de lehet, hogy tévedek. Igen. Én igen, szerintem is ez van. De, de mi fog ezzel változtatni? Nem, tudja, nem tudjuk, hogyha becsületesek vagyunk, Csak ezt egy politikus nem mondhatja, hogy fogalmas sincs, hogy mi fog történni a jövőben, ezért úgy tesz, mintha tudná, hogy mi fog történni, és annak érdekében cselekszik. Tehát lágyosan cselekszik mindenki egy bizonyos férben. én megengedhetem magamnak jelenlegi pozíciómból azért, a politikus, hogy azt mondjam, hogy fogalma sincs. Tehát magyar, de... hogyha ön pozícióban lenne, akkor e tekintetben nem lehetne úgy őszinte, mint most, amikor nincs pozícióban természetesen. Hát, hogyha ön azt hallaná, hogy a magyar miniszterelnök azt tudja, hogy emberek fogalmam sem, hogy mi fog történni holnap, akkor a nő szintén kétségbe esne, nem? Nem tudom, nem tudom, egyszer kipróbálnám. Tehát ember, emberi a pillanat, a dolog, pillanat lenne. Kézzelj el azt az orvost, aki megvizsgálja a, dolog, a beteget, és azt mondja, hogy Sincs, van, figyelj, ez ebben van tapasztalatom, ebben van tapasztalatom, apám nem egyszer állította olyan helyzet elé a beteget, amikor azt érzékeltette vele, egyrészt, hogy nem Isten, másrészt, meg elmondta, hogy kétségtelen, hogy más a magyar irodalom, mint az orvos tudomány, de a reál tudománynak az ismerete is végesek ennek következtében, aki a reál tudományokkal foglalkozik, annak a képessége is korlátozottak, tehát szembe kell nézni azzal a más Egyrészt a saját maga korlátait az apám egy folytában hangoztatta, másrészt annak a tudománynak a korlátozottságát egy folytában hangoztatta, amit művel e tekintetben mérhetetlen okos, és legalább annyira szerény volt. Ez, ez, ez, ez, egy, ez egy politikus számára is egyébként teljesen igaza álló lehetőség. Annyi különbséggel, hogy az ön édesapja mellett nem ártott egy úgynevezett ellenorvos, aki ilyenkor rögtön azt mondta, hogy nincs akkor, igaza. At, apám azt mondta, ebben egészen elképesztő volt, elment hozzá egy beteg, és elmondta, hogy neki mi a baja. És hogy szerint az, hogy kell meggyógyítani, de erhez majd az apám ad gyógyszert. Apám pedig azt mondta, hogy ő egy belgyógyász. Ő fel fog állítani egy diagnózist, annak alapján megmondja, hogy mi baja van, és aztán vagy ő fogja kezelni, vagy valami szakmai terület. Ha a betegnek egyébként konkrét elképzelése van a tekintetben, hogy neki mi baja van. De nem elég, hogy konkrét elképzelése van, de a gyógyítás módját is tudja, akkor azt szeretném mondani a betegnek, hogy rossz orvosnál van, válaszol valaki más, mert ezt a metódust apámmal nem fogja tudni végcsinálni. Ugye vannak igen, olyan igen, betegek, akik mindent az jobban az tudnak, mint az orvos, az orvost egyszerűen csak igen. eszközként használják, apám azt mondta, igen. hogy ő eszközként nem lesz használható. Igen, igen, igen, de itt a, a politikai sajátossága, az orvos tudománya szemben sok más mellett az is, hogy itt van egy egyidejű titika, tehát abban igen, a különböző egy másik politikus, aki azt mondja, hogy de hát miniszterelnök ha valóban nem tudja azt mondani, akkor miért van ott, tehát akkor teljesen alkalmazsanálja a feladatva holott aki ezt mondja, az ugyanúgy nem tudja egyébként, hogy mi fog történni a jövőben, adott esetben. De nagyon elméleti sikra mondtunk. Tehát én úgy gondolom, én nem, én nem tudom egészen pontosan, hogy Európa, tehát szerintem az kitek vitája, ami most zajlik, az emberek egy része úgy gondolja, hogy Európának vége. Ezek a folyamatok végzetesek Európára nézve, szétfok hullani, meg lesz alázva, lemarad. És mi lesz utána? Hátsó, ugye... Ők azt mondják, hogy akkor majd jön Ázsia. És akkor, és akkor Ázsia új korszak. Ázs de akkor bekebelez bennünket Ázsia? Valamilyen formában, Aha. igen. Akár kulturálisan, akár valóságban. Én a másik itt híve vagyok, mi nem tudjuk hogyan, de Európa össze fogja rakni magát. Mint ahogy a eddig a történelm során mindig összevaktak. Ezerszer volt, mert én megnézzük a, a Krisztus után 476-tól Körülbelül ezerig terjedő időszakot, legalábbis is, is közvét Európában, hogy volt ez egy Nagy Károly, meg volt egy egy frambirodalom és többi, de azt mondtadnánk, hogy például szétesettség volt Európában egy száz évben keresztül, a római birodalom után, sőt, a római birodalom utolsó időszakában is. Azt mondtadjuk, hogy ez két, Európa Európa létezett. De nem, mert akkor alakultak ki azok az elemek, aminek következtében az ezletforduló után, Hihetetlen gyorsasággal, az a magára. És ez bekövetkezhet kataklizma nélkül? Hmm, ezt nem tudom. Kérd... Nem, szerintem kataklizma nélkül nem következhet be. A kérdés az, hogy milyen fajta... De ez az, Nem csak kömeges pusztulás jelenthet kataklizmát, de valaminek kell lennie, igen, ezt én is így gondolom. Tehát valami olyan forduló pontnak, ami, ami akár tragikus is lehet, de... Legyek nagyon a páré? Meg, hát a koronavírus nem volt az. Hm, nem, nem gondolom. Hát ez egy, pesti, egy szokásos pestis járvány volt. Igen, polis, de nem egy nem? pestis járvány, tanár úr kérem, az egy, egy, jó, egy jó nagy pestis járvány az nem elég? Ezek szerint nem. Nem volt elég. Egy irodalmi alkotások születéséhez elég volt. Társadalmi berendezkedések vagy világpolitikai szendeknek váltózásához tehát kívánjak egy ennél nagyobb járványt? Nem, kívánják. Hát nem csak, hogy a, ne ezek szerint van kataklizma, lehet. ami elég nagy, és van, ami kataklizma, de kicsi. Fiala, lássuk be, ez nem jött össze. Uh, ugye azt mondta, hogy milyen, mi, mi, miben rejtezik a kataklizma, ezért kérdeztem, hogy vajon a koronavírus ennek lehetett volna egy stratégiai partnere, lehetett volna, nem az lett. Igen, és azt sem biztos, hogy egy Tehát az amerikai az amerikai felemelkedés az, ugye, az, az kötődött egy belpolitikai vagy bel kataklizmához, a polgárháborúhoz, kötődött egy gazdasági konjunktúrához, kötődött egy első világháborús és egy második világháborús részvételhez, és egy köztelépült gazdasági válsághoz. Tehát nem tudom, hogy így összefügghet lehet, nem tudom, hogy lehet e olyan, amikor reggel fölkelünk, és azt mondjuk, hogy na ez a kataklizma napja, és holnap... Nem, nem, nem, nem, a nem én egész más láttam, én azt láttam, amit ön mondott, csak időben és térben ugrálni kell, ami nagyon nehéz, mert általában a szakás műsorok azok egy időben szoktak lenni, de ez a vegyél egy kis polgárháborút, egy kis első és második világháborút, Igen. gazdasági válságot, akkor valaki bekérdez, hogy de ne haragudjon, de ezek különböző időszakokban voltak, mire ön azt mondja, hogy ne haragudjon, ne engem fűzés közben, ezek lényegtelen dolgok, és. Egyébként a kérdezőt is értem, de azt is értem, hogy ön nagyban főz, akkor, akkor kicsinyes dolgok dolgokkal ne befolyásolják. Az egy másik kérdés, hogy erre van-e recept, ön valószínűleg azt fogja mondani, hogy nincs. Utólag derült, ez ő, olyan, hogy ez recept volt. Ez olyan, mint egy földrengés, aminek vannak elő, utórengései tepvények, például a hogy ugye horlap, még mindig rengadt, hogy horlapodszágban időnként, Tetszmény a város, ami az epicentrum volt, 13 cm magasabban helyezkedik most a pengyesztő. Jó, figyelj, figyelj a, a ezzel földrengésről. a földrengéssel, ezzel rátapintott valamire, mert az ismeretségemben belül volt egy beszélgetés, és én teljes döbbenettel álltam előtte, mert kiderült, hogy tőlünk pár száz kilométerre, hát ez itt van a szomszédban, nem Debrecen és nem Sopron, de nagyságrendileg Sopron és Debrecen, Igen. és azt mesélték, hogy hogyan kísértek egyébként katonákkal konvolyokat, amelyek adott esetben Ausztriából, meg nyugat más országaiból jöttek, mert hogy egyébként a Boszniából átszökő migránsok kifosztották ezeket a segítség, Horvátország segítségre megérkező szállítmányokat, és miután kifosztották őket, azonnal ők saját maguk árulni kezdték ezt, és azt egyébként a horvátok megvették, hiszen szükségük volt rá miközben látták, hogy hát ez, ez csak abszurdum, és ez egészen addig volt, amíg a horvátok hirtelen rá nem jöttek arra, hogy ezt katonai úton meg lehet előzni, na most én erről Magyarországon az így a világán nem hallottam semmit, hogyha nem egy hitelt érdemlő ember mesélte volna el, és mutatta volna azt a horvát honlapot, eh, ahonnan egyébként, vagy szerb honlapot, már nem emlékszem, eh, ahonnan egyébként ő ezeket az információkat nyert, és egyszer csak arra gondoltam, hogy teljesen mindegy, hogy MT, klubra vagy tök mindegy, hírtévé, de hogy én erről miért nem tudok. Igen, hát de ön, ön is tisztában volt ezzel? Ráadásnak, hogy szintén a migrációval volt összefüggésben, mert mint kiderült ott a, a, a bosnyák határon olyan mértékben szöknek át, és, és ők pedig ugye az élelmességüket, vagy nem tudom, mit, hogyan fogalmazzak, meg a kiszolgáltatottságukat így élték. Megrohamozták ezeket a konvojokat kifosztották őket, majd árulni kezdték, amiben van valami olyan hozzánk közel lévő bazár, amit az ember azért legalább ad, Azért szeretne, hogy tudjon, mert hát csak ez van, az egy másik kérdés, hogy pozitívan vagy negatívan viszonyul hozzá. De ez egészen elképesztő. Igen, természeti állapot. Ugye erre mondja, hogy, hogy amikor nincs állam, akkor, akkor az ember ember embernek tartása. -e Hát egyfelől, másfelől, meg hát legyen már akkor tájékoztatás, hát könyörgöm, itt volt a szomszédban. Egyébként nekünk Jó, a Krisztával, az, erről mi is beszéltünk már többesben, hogy ez visszatérő mániánk, hogy amikor a jugoszláv háború zajlott, hogy annak a kommunikációja, hogy alakult, ugye tőlünk pár száz kilométerre lévő eseményre úgy tekintettünk, mint valami külföldi dologra, és úgy töltük el magunktól, mint hogyha nem itt a határban zajlott volna. Egészen elképesztő volt. rá, ugye önnek abban még érintettsége is van, ugye a családjából adódóan. Jó, tehát akkor most ott tartunk, amiről ön beszélt, ugye, hogy földrengés, vagy ami Ázsia jelentőségét illeti, azt talán értem, Afrika jelentősége miben a? Hát a népességében, meg abban a potenciálban, amit én, én úgy érzek, hogy és soha nem. Tehát azt, hogy az ígéret az, az jelenik meg, ami majd a jövőben a bebizonyosodik, és vezető hatalom már ezt az ásanykincseidől adódol, a potenciából adódol, ami ott van, de én attól tartok, hogy ez a számunkra belátható időn belül azontól nem merek jósolni, de nem fogja tudni azt, a beteljesíteni ezeket a, a, az ígéreteit vagy potenciáját. Ázsia, ázsia valóban így van, Ugyanakkor az ázsiai fejlődés más, mint az európai, tehát amikor az ázsiáról betűnünk, és más, mint az amerikai. És más, mint az amerikai. Az, az, az, ugye az amerikai és az európai fejlődés nyilvános fejlődés. Tehát itt, hogy megint tudunk minden adatot, vitafolyik, a nyilvánosság következtében ismerjük a fejlődés mozgatórugóit, a kockázatait, a tényezőit. Az ázsiai fejlődés, különösen a kínai, nem ilyen. Ez nem nyilvános fejlődés. Ugye az nem nem tudom mindent, és a kínai történelemnek azért hogy mondjam, én, én mindig amikor olvasom a kínáról szóló elemzéseket, vagy akár az indiáról szóló elemzéseket, akkor én mindig azt látom, hogy ezek európai, vagy éppen amerikai logikával szemmel, igen. igen. És, és nem tudom, a kínai történelem azért tele van, hogy mondjam meglepetésszerű újvérendésekkel és törésekkel, meg, meg általunk nem ismert, vagy általam nem ismert Bukfentetkel, és, és ezek, ezek miért változnának meg a jövőben? Hát, Oroszország az lekerült erről a térképről? Így, most már én nagyon megmondja emberéket, Standalin. Hát, szegény kutyim látom magam előtt, hogy remek hallgatja az adásunkat, és, és próbálkozik. Szerintem itt van. Regionálisan nem, számunkra nem, Közép-Európa számára nem. Itt van, és ha, ha Biden az én egyik hittem, hogy a bájdeni adminisztráció külpolitikájából a következően azt sem, az sem kizárt, hogy, hogy éppen mivel Európa-Irán viszonylag értek fel, válik az amerikai külpolitika, ezért akarva vagy akarattam, hogy, de, de, hogy a helyet is engednek, hogy helyet engednek. Oroszországnak esetleges újraélesztő kérdéseinek. Egy nagy kérdés lesz a balti államokkal kapcsolatban, a amerikaiak mennyire. Na hát akkor bocsánat, akkor, hogyha folytatni kell valamit a PUDI akkor az a balti államok mellett. Jó, így, a balti államok elő fognak, áll, fognak áll, jönni, abban a, a, a, a, az ügyben még fogok is öntől kérni egy telefonszámot. Két kérdése van, bár mindig hazudni szoktam, aztán több van Az egyik az, hogy ha Biden itt ülne és beszélgetnénk vele, akkor a Biden mindennel tisztában van, amit mi róla feltételezünk, vagy a Biden valójában egy puzzle, amit az emberei és ki tudja mi minden még más összerak? Joe Biden mint az amerikai Egyesült Államok 46. elnöke egy puzzle. Biden, Joe Biden mint egyébként a, a, mondjam, a őt. Személyesen ismerés által egy szimpatikus, kicsit túl sokat beszélő, de nagyon szimpatikus, közvetlen embernek tartó egyenlőség nyilván egyben. Tehát 79 éves. Egyet 79 évesen belevárni egy éves szikusban az Egyesült Államok élén, tehát az első számú hatalom élén a világpolitikai helyzetben, szerintem az Egyesült Államok számára is rizikó. Miel, mielőtt elkérnék egy telefonszámot, ugye két összefüggő írás van abban a közegben, ahol ő rendszeresen publikál. Az egyik az európai polgári kezdeményezés a Big Brother ellen, amit önkövetettel, és van egy, egy másik, amit nem önkövetettel, ami az Európai Bizottság lesöpörte az asztalról a Minority Safe Per kisebbségvédelmi kezdeményezését. Ez pedig, lehet, hogy ő mindjárt megmondja, ez pedig dr. Tárna Balázs. Balázs követte Igen. el Um, Nyilván bármilyen kérdéshez lehet ideológiai módon közelíteni, de hogyha valaki objektív elemzést ad, akkor az nem tud olyan mértékben torzulni az ő ideológiai beállítottsága, hogy aki olvassa, miközben látja, hogy az illetőnek hol van a szimpátián rendszere, azért objektíven, vagy többé-kevésbé tényszerűen mennyire tud azonosolni azzal a történettel, ami lehet, hogy neki nem annyira fontos, de az elemzés ettől még érdekelheti. Ez a Minority Safe back kapcsolatban úgy jön elő, hogy valójában miközben nekem ez nem volt sohasem szívügyem. Ez azért létezésemből fakad. Én, mint itt élő, érző és gondolkodó ember, e, ugyanakkor láttam, hogy ez másoknak mennyire fontos, és ebből adódóan képes voltam, vagy képes vagyok az ennek a jelentőségét sokkal inkább meglátni annál semmit, hogy ez engem a hétköznapokban érdekele, vagy sem. Ez egy a szó pozitív értelmében egy elfogadható viszonyulás? Ugyanakkor maga a Tárnok Balázs cikke egyértelművé teszi számomra elsősorban faktumok felsorolásával, olyan mennyiségű faktummal, amivel hirtelen nem is tudok mit kezdeni, tehát ez egy önálló beszélgetés témája lehetne, és majd ha megteszi, akkor elkérném adáson kívül, vagy ha elküldi SMS-ben azt megköszönöm Tárnok Balázs telefonszámát. Azt kérdezem Öntől, hogy anélkül, hogy most ennek a részleteiben elvesznénk, miközben természetesen veszni. Én azt érzékelem hogy ön, mint az Európai Unió elkötelezett híve, ön, mint egy patrióta, az ön számára is, ahogy egyébként Tárnok Balázs számára is, ha ez a szó nincs is benne, úgy számomra az van benne, hogy ami történt, ahogy a bizottság ennek az összes részét elutasította, az skandalum. Igen. De erről beszéljünk, hogy az új lehet, mert egy ez egy hosszú, eleve az Európai Polgári Kezdeményezés, aminek én vagyok a Magyarország nagykövetek, hogy akkor egy újabb kalapommal ismerthessem meg a, a, a nyilvánosságot. De ez egy nagyon tanulságos egy érdekes történet, és azok a politikai dilemmák is, amiket, amiket ez fölvett, az egy érdekes téma, akár Balázsral is, tehát... Ami Jó, is akkor, is ettől függel, akkor maradjuk abban, hogy, a, hogy akkor megágyazok a mi kettőnk beszélgetésének. Ha megtesz, hogy elküldi a telefonszámot, akkor legfeljebb kétszer is foglalkozom ezzel a témával, mert ez látható módon fontos, és a kéferencsi feldolgozásában még nem volt róla szó. Ha tárnak tárnok úr beleegyezik, akkor tegye azt meg, hogy elküldi, és akkor jövő pénteken erről mindenképpen szó tejtünk. Jó, rendben. rendben. Köszönöm Én is nagyon szépen köszönöm. Viszonthallásra Viszont Önök Navracsics Tibort hallották. Az apácaiban mondták, hogy kötelező penzum. Ez volt a KFJNC kötelező penzum. A 8 óra 6 perc van. Igen, még van 54 perc. Az itt van, tehát ez nem fog elmúlni. Ott vagy zenével telik, vagy beszélgetésekkel. Ezek a beszélgetések kapcsolódhatnak. A Filipov Gáborral és Navras és Tiborral folytatott beszélgetésekhez is lehetnek, attól teljesen függetlenek, ezt önök döntik el. Én csak annyit szeretnék mondani, hogy a jövéten számtalan dologról fogok karatyolni, és nagy valószínűséggel vissza fog térni az az énem is, amely a hétköznapokról beszél, bár aki reggel hallotta a műsor, hogy fél héttől majdnem három-négy hétig folyamatosan pofáztam. De ez a műsor nem arról szól, hogy akkor is beszéljek, ha nincs Tehát azért ez Ma már megengedhetem magamnak azt a luxust, hogy hallgassak. Ha beszélgetni akarnak velem, vagy önök csak el akarnak mondani valamit, ami nem csak, hanem akarnak valamit tudatni a világgal, 061-9-111-168, és én csupa fül leszek. Ha nem hívnak, zene fog szólni. Lehúztam a potmétert, így nem hallották, hogy sms kaptam azt, ahogy a Navracsics ezt csinálja. Tehát én, én alapvetően ebben mérem valaki, hogy, hogy a fontosság tudatunk milyen. Már elküldtett dr. Tárnok Balázs telefonszámát. Azért azt nagyon bírom. És azt is nagyon bírtam benne, hogy azt mondta, hogy ő szívesen beszélget erről, amivel nem zártak ki annak a lehetőségét, hogy mással beszélgessek, de mutatta, hogy 061-911-168. Figyelek, ha van mire ma, 2021. január 22-én pénteken, talán lassan már tíz perccel, nyolc óra után. Ez a kéfej, minden, amit az az tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint Fiala János 14 éven aluliaknak nem, és is, igen, korlátozott mértékben ajánlhatunk is Üreget. Jó, reged. Jó, reggel, igazum. És hittet a Filippavgából fél beszélgetésre vissza lehet kérni. Persze. Úgy elindított bennem egy gondolkodási folyamatot nagyon beszélgetés volt, és ha megyenedik itt nostalgiáznék. Én 84-ben évet az ünnevelett Jóskában, a József gimnáziumban, ami régen Szent Imre volt, most megint szent Imre, de akkor, amikor én ott tanultam, az Józfotila Gimnázium volt, és egy nagyon-nagyon jó gimnáziumnak számított. Én nekem az osztálytársaim 30 en voltunk, tehát mondjuk mondta Filippov, hogy ugye a gyerekek száma is nagyon-nagyon befolyásolja az oktatást. 30 en voltunk, tehát nem volt kis osztály abszolút. Úgy képzelje el, hogy a 35-ből 30-an diplomáztak, az, a maradék 5 az egyszer nem akart, vagy nem nem, nem, nem tudom. Szóval aki akart felvételizni, mindenki felvételizhetett és, és sikeresen is. Mérnökök orvosok és egy-két jogász is lett a csapatból. Aki bölcsészkarra vagy találképzőre ment, senki nem tanít a mai, mai napon. Tehát magyarul az én generációm, az 50 pluszos generáció sem nagyon tanít már. Akik bölcsészkarra vagy találképzőre mentek, azok többnyire valamilyen nyelvet akartak profi szinten és ebből profitálnak a mai napig. Tehát... Brüsszelben van egy, egy volt osztálytársam, aki, aki angol takaraját a bölcsészkarra, és, és most abból él, nyilván nem rosszul. Vagy fordítók, tolmácsok, vagy egészen más területre keveredtek, de konkrétan senki sem panik. Tehát itt nem, nem, nem, nem lehet azt mondani, hogy mondjuk a Kilipogából, így ránézés a fotója alapján legalább egy húszasra fiatal nálam. E, mondjuk nem lehet azt mondani, hogy, hogy az oktatás az elmúlt 20 vagy akár csak 10 évben, amióta Orbán kormányban romlott le, hanem gyakorlatilag, gyakorlatilag 84-ben, amikor én élekségiztem, már utána is úgy mentek a, az osztálytársaim bölcsészkarra, illetve találképzőre, hogy eszük ágába se volt igazság szerint tanítani, Maximum leszalították azt a kötelező, kötelező kis csalári óraszámat. Ezt most két dolgot tudom kiegészíteni. Köszönöm szépen, hogy hívott. Az egyik ugye az, hogy a Filipov 37 éves, a másik pedig, hogy eszembe jut hajdalom volt gimnáziumom, a másik a Radnóti, ahova a barátnőm lánya járt, és ott pedig azt hiszem, az szinte nem volt egy kis osztály, de ott egy másik mérőszám volt, hogy nem tudom, tíz gyerekből megyünk tizet, talán kilencen akartak elmenni eh, életségit követően külföldre, és ebből azt hiszem kilencen mentek el. Hogyha netán voltak harmincan, akkor ez 27 embert jelent. Ez nem összehasonlítás eh, a tanársággal, mert ez egy másik mérőszám, de hogy eh, hát ez jutott az eszembe. 061-9 111-168 Én egy ideig ezt a számot fogom hallgatni, mert ez nekem nagyon bejön elnézéskére. Ez a So Am I 061-911-168 mindazok számára, akik beszoktak telefonálni, és még inkább azok számára, akik még nem haladták hangjukat itt ezen az új adón, amiközben nem új adó. 061 911 168 A világból bárhonnan, Magyarországról és határainkon kívül. Tényleg csupán fül vagyok. A pontos idő negyed kilenc az óra. nagyon rendben volt. Báer Tamással megbeszéltem hogy randevút, de ez a jövő hétre vonatkozik, így nem fogom ma felhívni fél kilenc, kormány csak azért sem, mert mindazok az írások, amelyek az ő apukájával voltak kapcsolatosak, azokat elolvastam, de nem jegyzeteltem ki számra mindazt, ami fontos. Így van nagyjából még 40 percünk, az nem olyan nagyon kevés, de én nem agódom, ha zene fog szólni, nekem az nagyon rendben lesz, szívesen beszélgetek, de nem kényszer a disznótól. Előttem Orbán Viktor szokásos pénteki rádióinterjújának az a része, amelyben az hangsúlyozta, hogy nem tudjuk addig a korlátozásokat feloldani, mondta Orbán Viktor, amíg nincs tömeges oltás a második hullám, magasra csapott, és nagyon nagy erőket kellett mozgósítani, hogy megfékezzük a járványt. Elmondta a friss számokat, és 1311 új fertőzött, 98 halott és 274 ember lélegeztető gépen. Magyarul tartósan számolni kell még a korlátozásokkal, amelyekről szerintem bántóan keveset beszélünk de én nem fogom forszírozni, hogy beszámoljanak a COVID alatti életükről. Ha nem akarnak beszámolni, akkor nem számolnak be róla. Uh, amit én ezügyben uh, megtehettem, azt megtettem, elmondtam az életemet, már amennyire publikus, uh, és a jövő héten orvosok sokaságát és virológusok sokaságát fogom önök számára prezentálni, hogy olyan hátteret adjak, ami egy kicsit talán jobb lesz, mint amit tegnap tudott az egyenes beszél biztosítani Duda Ernő számára, aki nagyjából akkor kellett, hogy abbahagyja beszélgetés a beszélgetés rónai jegonnal, amikor az egyébként elkezdődött volna. Ennél nagyon veszőfutás már csak a Klubrádiónak a 6 és 7 közötti műsora, aminek nem tudom mi a címe, talán Esti Gyors ahol szerintem azzal lehet felvágni, hogy hány olyan téma valamit elkezdenek, de nem fejezik be. Ehhez képest természetesen lehetséges, hogy nagyon hosszan beszélgetek emberekkel, embereket teljesen érdektelenül, de legalább mindent elkövetek annak érdekében, hogy utána meg lehessen állapítani az alkalmatlanságomat. Ez minden szempontból egy kirívó rádiós tévémisor volt a szónak abban az értelmében, hogy semmilyen rendben nem illeszthető, és most már a zenei világával is ide jutott ha van bármilyen hozzá, vagy elvenni valójuk, vagy más, 061-9-111-168. Én ma szándékosan nem fogom nézni, hogy a 168 a Facebook-ján hány ember csetel, mert pontosan az a különbség a Facebookhozók és a csetelők, valamint a betelefonálók között, hogy az egyik szférában ból nem lépnek át a másikba. Ha tehát kiderül, hogy ott nagy párbeszéd folyik, az nem fog engem megnyugtatni a tekintetben, hogy az anyaműsorhoz hányan csatlakoznak, vagy hányan nem 0 911 168 XY-tól, aki férfi, azt írja, Fialá úr, érdekelne a véleménye, talán egy szavazás is megérne. A kínai ortász szisztémával ért egyet, vagy az előbb az idősek rendszerei. Üdv István! Hát ez az, ami az én műsoromban egyrészt nem is értem, amit ír, másrészt amit értek belőle, az olyan távol áll az én hozzáállásomtól, mindazzal, amit én erről a koronavírusról gondolok és kifejezésre szeretnék juttatni, egy kicsit aggódom is, hogy jó helyre küldte XY-aki férfi ezt az e-mailt. Akkor már egyszerűbb, ha hallgatunk. Úr, a rendkívüli rendkívül jogrend meghosszabbítását előbb két hétre saját hatás meghosszabbítja, az ugye február közepe, utána a parlament elé viszik a kérdést. Hogy ennek mi az oka, azt nem tudom, nem kérdezték meg, vagy ha megkérdezték, akkor nem volt rá válasz. 3 percunkban lesz reggel fél kilenc 061 911 168 Kicsi sajnálom, hogy az a lehetőségem nincs meg, mint ami megvolt annak idején a spiritben Hogyha önöket ennyire látványosan nem foglalkoztatja semmi, én pedig megtettem mindazt, amit aznapra gondoltam, hogy akkor az ember elmehetne Ceglédi Csabával Csak hirtelen megláttam a fényképét és eszembe jutott, hogy találkoztam le. pont úgy néz ki az életben mint a képekem jövő heti esélylatolgatásokba kezdek. A pontos idő 8 óra 36 perc, nagyjából két tucat perc van még a mai műsorból, ami bármilyen meglepetéssel szolgálhat, de ez csak úgy jön létre, hogyha vagy én leesem a székről, ami egyiknek se lenne jó, nekem különösen, vagy úgy, hogy önök valamilyen módon, megjelenítik magukat, vagy beállítanak ide, széket kéne udarakni, vagy 0619111168 9 168 as számot felhívják. Na, akkor nézzük a jövő hetet. Jövő héten 7 óra 30 perckor felhívom falus A jövő héten még fél hétkor kezdődik a műsor, és ez így lesz egészen harmadikáig, Balázs és Oszkár napjáig. Negyedikén csütörtökön, már hármilyet kor fog kezdődni, és zene fog szólni. Elhozom a leghosszabb petmetenit, az 14 perc, és akkor valamikor hármilyet hét és hét között befutok ki próbálva ez a korai kezdés, nagyon jó volt, elég volt. De még mindig se a sok van hátra belül, egy, kettő, három, négy, öt, nyolc nap. 7 óra 30 perckor föl fogom hívni Elsimon Lászlót. Jön vendégnek szarka Gábor. Ő ásványtalan vizet hiszik, amiben nincs buborék, és nek is hozok majd pogácsát. Kiegyensúlyozott pogácsa van itt. Minden oldal 5 darab túros pogácsát kap. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Örömmel hallom, hogy egy kicsit később fog kezdeni, mert most is például azért nem telefonáltam előbb, mert hát én egy éjjeli bagoly vagyok, és ez a korai kezdéshez borzasztó, és sosem tudom, hogy olyan 7 óra, 7 óra, 5-kor tudok fölkapcsolódni, hogy az alatt a fél óra alatt vajon mi történt, milyen, milyen hozzászólás vagy megnyilvánulás volt egyáltalán, hogy. Értemben, ugye általában ez az első periódus az mindig az én szólom szokott lenni. Ugye ami a betelefonálásokat illeti, azzal nagyon óvattal kell bánni, mert sose fogom elfelejteni, amikor a Friederikus annak ideje, még a 90-es évek legelején azt mondta, amikor ugye ezek a betelefonálós műsorok létrejöttek, hogy a hallgatók betörtek a rádióba, ebben az esetben a tévébe is, és mint egy átvették annak a szerepét, hogy a műsor készítője műsort készítsen, hiszen az volt a beszélgetés, hogy az ember vadidegenek kikkel beszélgetett. E a Kejfej nagyon sajátságos helyzetet foglal el, mert én ma már 2022 helyett 2021 január, nem tudom, 8-án, 22-én nem érzem kifejezetten zavarba magam amiatt, hogy nem telefonálnak, Jobb lenne, ha telefonálnának, de csak azért, hogy én beszéljek, nem beszélek. A másik pedig az, hogy az egész műsor tele rakjam vendégekkel, annak nem találom értelmét. Az, hogy az emberek minek ütemében, mivel telefonálnak be, hát azt meg rájuk kell bízni. Egyébként az, hogy miről maradt le, ön semmiről nem maradt le, amit ön meg akar jeleníteni ebben a műsorban azáltal, hogy telefonál, az mindig egyedi lesz. Tehát az, hogy mit szeretett volna elmondani, azt még nem tudom. Mit szeretett volna elmondani? Hát most például ehhez az oktatás témához ö, hozzászólnék. Igaz, hogy kicsit messziről indulok, mert annak idején, mikor én ö, elkezdtem a középiskolát, hát akkor is voltak ö, ö, a középiskolának olyan megjelenítései, ugye az a szocializmus volt, annak is volt egy úgy mondjam zárójelbe bája, ahogy, ahogy mi kaptuk az oktatást, de így megöregedett fejjel, és ö, hozzáteszem önnek, hogy... A környezetemben szomszédok, és az én családomon belül is vannak különböző korú gyerekek, és ahogy, ahogy látom ezt az oktatási formát, hát ez valami tragédia. Én úgy ítélem meg, hogy a múlt rendszerben az volt, hogy minél kevesebb olyan ember legyen, aki átfogó tudással rendelkezik, tehát ez csak a, a kommunista érának és szellemnek vetették alá. Most pedig az, az lehet, hogy igaz én nem vonom kétségbe a szakember véleményét, hogy rengeteg pénzt szólnak az oktatásba, de nem olyan formába szerintem legalábbis, ahogy az kéne, mert ennyi buta és gondolkodásra képtelen fiatalt, hát ez valami tragédia, és ez egyre rosszabb. Talán most én úgy látom, hogy megmozdul majd valami, mert rá kell, hogy jöjjön a kormány, hogy most már a sok behozott multiknak sem lesz majd emberanyaga, akit be tud majd állítani, mert annyira nincs tudás a fiatalokban. Én legalábbis ezt így látom, és valami elszomorító. Hát egyszer-kétszer, véletlenül például, nem akarom megnevezni, mert nem tudom, hogy lehet-e, a tévében van egy műsor, amiben különböző kérdéseket raknak föl, fiatalok ülnek ott párosával, és hát szóval döbbenet, hogy milyen válaszokat adnak. Oké, okay. Teljes... az ember, hogyha ráérő ideje van, nem kell állandóan tévét nézni és rádiót hallgatni. Az Nem azért van, hogy az ember állandóan bekapcsolja. A jövő hétre egyelőre a következő menü állt össze: hétfőn fél 8kor András, akadémikus, fél 9kor Bauer Tamás. Kedden. 7 óra 30 perckor Elsimor László, 8 órakor szarka Gábor, SFE kancellár, 8 óra 40 perckor Nemes Gábor. Szerdán, 7 óra 45 perckor Tóth Csaba, MSZP országgyűlési képviselő, 8 órától Tuda Ernő, virológus professzor, egyelőre ennyi állt össze a hét első felére, ez nem néz ki túlságosan rosszul. 4-én csütörtökön, megjelenik csütörtökön, szó jól a 4-én csütörtökön, fél 8-kor Niedermüller Péter, 8-kor Uh, Györgyjevicsben, uh, kedden pedig megjelenik uh, ha minden igaz, valamikor negyed-kilenc óra tájéken Fürjes Balázs, de az az azt követő hét, és hát akkor nagyjából uh, és azon a héten megjelenik már Horváth Csaba is, tehát az elsőjétől kezdődő hét az már egy ilyen rendesen betáblázott hétnek tűnik, és aztán haladunk előre időben. Hozzátéve, hogy tényleg nem van ez a kész show, tehát hogy minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, egyelőre nem így tűnik, de tartsuk szárazon, vagy én szárazon tartom a puskaport. Pál Vanda Paula és Angelika napjára, tehát többé-kevésbé összeállt a műsor. Az első fél órában nem szervezek senkit se. A második fél órát azt elvélek fennhagyom önöknek, és aztán onnantól kezdve táblázok. Tehát, hogy fél nyolc és 9 óra között ez a műsor nem tart kilencnél tovább. Hányúgyat kilenc múlott egy perccel... Ez nem volt szép, de praktikus volt. 13 percben azt ajánlom önöknek, hogy arról beszélgessünk, hogy ki mindenki hallgat és néz engem és hol mit csinál közben és merre van a világban Magyarországon vagy külföldön erre biztatom önöket ha reagálnak jó ha nem, a görsvén kitart 9-ig egy nem tudom még kívülről 9 11 168 01, 9 111 168 Mere vannak a világban, mit csinálnak, miközben hallgatják, vagy nézik a műsort. Ha hívnak jó, ha nem, akkor még 12 percig itt szól Görsvén. Még tiszteltem! Jó reggelt kívánok! Én Pécsről hallgatom Önt a Facebookon, és közben játszom a laptopon. És szívesen hallgatom. Mit játszik? Hát, Paci játszodok. Kérdezhetek valamit, ami nem udvarios? Nyugodtan. Tulajdonképpen unatkozik? Nem, nem, nem, nem. Ez egyáltalán nem unatkozom, mert nagyon érdekel a sora nem, nem, nem, nem, nem. nem elmagyarázom. Ja, ennek. hogy közbe? Hát nekem ne, ne, a kezemnek járnia kell. Ne, igen, igen. Annak idején az én szüleim engem úgy neveltek, hogy nekem nem volt szabad unatkoznom. Tehát az unatkozás az egy, az egy, az egy pejoratív szó volt, és a széjátterem, a legutóbbis széjátterem beszélt hosszan arról, hogy az emberi tevékenységnek egy nagyon is aktív és nagyon is pozitív válfaja az, amikor az ember unatkozik, erre rá kell jönnie, Hát nem állítanám, hogy rájöttem, mert már felnőtt fejjel kellett volna ezzel szembesülnem, és ez nem sikerült. De az unatkozás, az az én megítélésemben nem negatív dolog, független attól, hogy ott van bennem az apukám hangja, aki azt mondta, hogy valamivel az embernek mindig hasznosan kell tölteni az idejét. Ennek a koordinátor rendszerében kérdeztem, hogy unatkozik. Nem unatkozom, engem is így neveltek. Olyan szó nincs nálunk, hogy unatkozom. Nálam ez egy bevet szokás, hogyha tévét nézek, hogyha, hogyha önt hallgatom, vagy bárki mást, akkor is közben a passiánszok, de nem az unalom miatt. De bármikor is, amikor csinál, bármit eszébe jut-e az, hogy mi minden csinálhatna egyébként ezen dolgok helyett, vagy ennyire már nem fájdítja a fejét mindenféle gondolatokkal, ami nekem pár nem, nem, nem, nem, nem szoktam ezen, nem, nem, nem. Én azt szoktam csinálni, hogy amikor vége az ön műsorának, akkor elkezdem a házi munkát, úgyhogy ezt szoktam. De hát, az csak hogy hogyha az én munkám egyébként a házi munka része, olyan, mint a portörlés, amit én végzek itt a pulton. 061 A portörlés az mániám, és annak soha sincs vége. Anyukám megmondta, hogy olyan, hogy rend nincs, arra csak törekedni lehet. 061 911, 168 és a tisztaság is ilyen, a tisztaság sincs, annak is a megteremtésére csak törekedni lehet. Hol van éppen a világban, mit csinál, miközben háttér vagy előttér televíziózik, vagy rádiózik, kejfejancsival, a háta mögött, vagy ön előtt? 061-911-168, Pécs kipipálva, valahol máshol Budapesten kívül, vagy Budapesten, vagy a világban? 061 911 68. először másodszor, senki többet? Egy hallgatóm van az ispécset. Egy hallgató az persze, vagy néző, az pontosan egy jel több, mint a semmi. Jó reggelt! Jó reggelt kívánok, szönyű zsolt vagyok. Várj egy másodpercet, megpróbálom azt megcsinálni, amit múltkor mondtak, hogy két ember próbálok bekapcsolni. Önök most ketten vannak? Én itt vagyok. És ön... jó napot kívánok! Én... Figyelj! hogy én mikre vagyok képes. Ezt tegnap megtanították, és most meg tudtam csinálni. Figyeljelek, de... ilyen berendezésem se volt nekem sehol se. Kértem egy ilyen telefont, és hoztak. Most önök hallják egymást. Szűnyi Zsolt, és ki a másik? Vidékről beszélek. Oké, okay, az nem baj. És szeretnék a fialával beszélni. De jelenleg vele beszél, csak sokat beszél a fiala, és ebből adódóan ön jutott eddig szóhoz. De itt van közben Szűnyi Zsolt is. Igen, itt vagyok még. Itt önök, vagyok, hallják, önök hallják egymást? Hát ha én uh, hárman beszélünk, igen. Most én így, így, így, így igen, így, így, én, én a hölgyet tökéletesen hallom. Tehát ez azt jelenti, hogyha például Duda professzor hajlandó, vagy Falus András professzor hajlandó válaszolni hallgató és nézői kérdésekre, akkor már erre is képes vagyok, és ezt egy telefonnal. Köszönöm a helyi ezt a lehetőséget lehetőségek, tárháza. Vegyük a hölgyet, akivel még nem beszéltem. Hol van a vidék? Északon. északon. Men mennyire északon? Borsod megyen, Nógrád megyen? Arra, arra, arra, igen, felé. De nem Arrafelé. akar pontos helyrajzi számot adni? Hát azért össze. Hát ha összef. bemérnénk könt, és ki tudja, Egybeolvad milyen... Egybe ez az egész már. Egybeolvad ez az egész már mivel? A térségben, szellemiségben, mindenben. Mondanám, Mind hogy mindenben. értem, de és mivel fog foglalkozni azt követően, hogyha ennek a műsornak vége lesz 6 perc múlva? Tovább folytatom a mosogatást. Ennyi mosogatni Gösvin, valója van? Gösvin indított el. A mosogatásban? El. Nem, ahogy hallottam önk a laptopról, és elgondolkoztam, hogy a múlt héten volt egy olyan megjegyzése, hogy a kultúrával kapcsolatosan és akkor úgy úgy kultúrával kapcsolatosan megfogalmazódott bennem, mivel én már 70 éven fölül vagyok, Igen? hogy abban az időben, amikor én fiatal voltam, Igen? akkor még úgy nézett ki, hogy néprádió volt, de járta rádió és tévé újság. És én mint onnét ismerem, és Bibaldit, és Kolportert, és Irving Berlin, és a számaikat az egy amerikai Párizsban, és ez mind csodálatosan ki volt írva. Meg kellett hallgatni, meg kellett jegyezni, vissza kellett rátérni. Mai világban a gyorsaság nem engedi meg, hogy a fiataloknak elé tegyék, hogy ki a szerző, ki a művész, és hogy, hogy tudja megjegyezni, megtalálni. Nagyon szépen köszönöm, És... hagyjuk Szűnyi Zsoltot is érvényesülni. Hát én földhöz ragadtabb dolgokkal foglalkozom, míg önt hallgatom, megnézem a YouTube-on, elolvasom a, a telefonomon a napi híreket, a legfrissebb információkat. Jó, csak Meg... azért mondom, hogy nem feltétele, hogy valaki hova születik, milyen családba születik, csak egy jó kultúra és jó tájékoztatás. Igen, önnek ebben teljesen igaza van, és majd a helyiekkel beszélnem kell, mert az például tökéletes, hogy immáron így ilyen konferencia, telefon tudok bonyolítani, de az például, hogy az egyikkel, tehát hogy ugye moderálom a beszélgetéseket. Hát mondjuk ez ilyen nagyon finom kifejezés, de amikor én valakiről azt gondolom, hogy túlteng, akkor korábban azt befolyásolni tudtam itt ilyen izékkel, így. Most azonban mind a kettőt egyszerre kell tudnom kezelni, úgyhogy a technikai stábnak feladatot fogok adni. Nagyon jó a telefon, de nem biztos, hogy Kejfejancsi kompatibilis. Erre most jöttem rá. Uh, időnként szoktam hallgatni más műsorokban, uh, hogy hogy küzdenek a hallgatókkal annak érdekében, hogy megrendszabályozzák őket, több-kevesebb sikerrel, hozzátéve, hogy közben nem is hallják egymást, itt a hallási viszonyokkal nincs probléma, a rendszabályozást azt még ki kell tudni alakítani. Na, nézzünk még egy párost, egy utolsó párost, mert hogy 8 óra 57 perc van, lehet két férfi, két nő, egy férfi, egy nő, A technikai stábból pedig meg kell beszélnem, hogy mind kéne módosítani. 061 használjuk ki az utolsó pillanatokat. Görsfén se zongorázik már sokáig, én se ülök itt sokáig, a műsor se tart már sokáig, pénteken. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás. Ha van még két ember, aki szentel rám figyelmet, akkor velük is létrehozok egy konferenciatelefont, azt elköszönök, és tovább tökéletesítem technikai tudásomat, amely most például rádöbbentett arra, hogy nagyon jó ez a lehetőség, de mégsem tökéletes. 061. 911 168, van -e még két vállalkozó ember vagy egy vagy egy sincs. 8 óra 50 Ennek a két telefonnak 180 másodperc alatt kell befutni, mert Görsvén még annyi ideig zongorázik. Ha az alatt befut, akkor lesz még egy beszélgetés, ha nem, akkor elköszönök. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Ha Hogyha nem ez volt az utolsó műsor, akkor 25 hétfőn, Milkovics Pál neve napján fogunk találkozni, és fél nyolctól falusandrással és feltételezésem szint fél kilenctől Bauer Tamással fogok beszélgetni. Előbbinek talán kérdéseket is feltehetnek. Még 140. 061 9 111 168 Először, másodszor senki többet, még 125 távollétemben dörö, kis d, kis gmail.com. Figyelek, ha van, mire.